Jó reggelt ma a 2019. február 21-e 20 csütörtökön, és 4 perc számlott reggel 7 óra. Ez a kevésfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsorra. Nagyjából 25 percünk van arra, hogy arról beszélgessünk, amiről szeretnék Azt követően Újhely Istvánnal, Wintermantel, Zsoltal, előtte Györgyevics Benedekkel, illetőleg Donát Lászlóval beszélgetek. A mai műsor fél tízig tart. És a holnapi műsor is tele van, ott ugye Filippov, Navracsics, Bácskai, karácsonygergei Ugi. A holnapi műsor se tart tovább, mint fél tíz. Ami a jövő hetet illeti Egyrészt ne hogy 25-én hétfőn Géza és Cízzár napján nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Még egy időpont az, amiről biztos vagyok, ez március 11-e, hogy aztán mikor lesz legközelebb, nagyon messzire jött ember, azt jelenleg nem tudnám megmondani. Mármint, hogy velem. Mert elvileg van egy 25-e idáltunk, de akkor nem vagyok itthon, és az április is teljesen kusza egyelőre. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás óvattal a testel. Tehát a jövő héten hétfőn 25-én nagyon mérő jött ember reggel nem lesz egy és holnap megmondom, hogy szerdán lesz-e időlebonyolítású egy vagy sem, most úgy gondolom, hogy nem lesz, a kedvi mősor pedig fél 9 fog tartani, tehát kedden fél 9 és csütörtökön pénteken lesz időlebonyolításuk egy a jövő héten nagy valószínűséggel amikor is a pénteki nap során elérjük a márciust és kipipáljuk 2019. februárját, már ha megérem. Nulla fok körül a hőmérséklet, derült ég, által tegnap kellett volna, hogy megérkezzen a front, de az ma fog megérkezni, de nem lesz olyan hideg, de esni fog az eső. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János 14 éven a uliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora itt a 98.00 frekvencián. Márciustól a nagy sikerre való tekintettel ez idézőjelben az ATV vezetősége Nettó 22 perccel meghosszabbította a, a civilapályán műsoridejét, azonos kezdéssel, későbbi végződéssel, köszönet érte. Nem volt egészen problémamentes, és akkor én nagyon eufémisztikusan fejezem ki magam legutóbb az ATV-től való távozásom. Így aztán kötelezettségemnek a szó jó, rossz értelmében megfelelő rész aláhúzandó kötelezettségemnek éreztem, hogy miután telep az ATV megvált Jaksics Katától, kifejezzem együttérzésemet Jaksics Katával, aki hihetetlen elegánsan búcsúzott el anyacsatornájától, amely átszervezésre, pénzügyi okokra hivatkozott. Ennél sokkal többet nem áll módomban a történetről mondani, azt azonban saját magamtól minimum elvártam, hogy ne hagyjam reagálatlanul, és ne magán magáncsatornán fejezzem ki együttérzésemet és a jövőbeni bizakodásomat. Jaksügy Kata személyek kapcsán... 06148909999 és 0636771161. Miről? Hogyan? Meddig? Jó reggert! Jó reggött, Azt nem tudom, hogy megkérdez az új helyitől, hogy uh, uh, milyen botrányai vannak, ami miatt a második helyre tette az MSZP, az EU listán az elsőről? És hogyha valóban vannak botrányai, akkor De ez mert lennének volt, botrányai? Tud, Berta? Hát ezt, ezt mondták, ezt mondták. Hogy ki a mondta botrány... ezt? Azt tudani. Azt mondták, hogy a botrányai miatt kerül a második helyre az elsőről. Ezt mondták. Mutassa meg nekem azt a helyet, ahol lesz hangzott. Én a tévében hallottam ezt ezt mondták. Okay, nem t uram, nem tudok mit kezdeni pletykákkal. Tehát azt. Én, jó, akkor kérdezem nekolom. Nem fogom megkérdezni uram, meg. mert akkor, tudom a választ. De ez egy fontos dolog szerintem. Mert ha tényleg vannak ilyen dolgok, akkor miért nem runk a listáról. Azt értsem meg, hogy ez önfélet. Ha valakinek botrányai vannak, akkor a 2. a listán vagy nincs rajta, és nem második. Hát ezt ez, ez, ez nem értem, hogy akkor miért az elsőről, a másodikra teszik. Miért nem Azért, mert jelképesen a pártelnök van az első helyen, aki egyébként nem megy Brüsszel. De eredetileg nem így volt, azt ön is tudja. Első helyen volt az új helyi. Rendben van, így döntött akkor a kongresszus. Mert a másodikra. Azért, mert a kongresszus így döntött. Ja, aha, értem. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ilyen gondokkal nem küzdöttünk. 2000 októberében, amikor ez a műsor kezdődött. Tényleg felhívtam Navracs és és kíváncsi voltam arra, hogy miközben természetesen a műsorból nem maradt ki az az értékelés, amely az ő személyét illeti, vagy illette, akarja valaki folytatni a mondatot? 06148909999 és egy fókusz. Lakotósítványöreget. Ebben a pillanatban a kocsiból, csak azt hallottam, hogy fókuszod, hogy a kérdés mi volt, azt már nem... elküldted nekem azt a cikket, amely Navracsis Tiborral volt kapcsolatos. Miért el? Azért, mert Navracsis Tibor hétről hétre riportalanként vagy beszélgetőtásként megjelenik a műsorodban. Nagyon élvezem, és éppen ezért azt gondolom, hogy ez is tartozik a műsorhoz, mint Tudod-e azt, hogy amit elküldtél nekem, az micsoda? Ha jól értem, akkor mind a 25 biztosnak a tevékenységét pontozták, és ebben a sorrend, ebben a pontozásban is kapta a legkevesebb pontot. Tudod-e, hogy ki pontozott és milyen megbízásból? Nem, azt nem tudom. És akkor itt lesz a holnapi beszélgetésnek a veleje, Uh, remélem nem hadititok, ha elárulom hogy az Index már megkereste a Brüsszelben tartózkodó Navrasis tibor akivel készült interjú. Ez akár már tegnap megjelhetett volna, uh, így aztán nem tudom, hogy ma vagy holnap megjelenik -e az Indexen. Minden esetre, aki holnap 7 óra 30-kor ide kapcsol, az megtudhatja azt, hogy végül is ez az utolsó helyezés hogy jött létre, és hogy ezzel kapcsolatban a hazai sajtó miért volt úgy néma ahogy, beleértve a kormánypártot és az ellenzéket, mert amit én tegnap megértettem a szövegéből Navracsis Tibornak, Uh, és kizárólag azért hívtam föl, mert szerettem volna elejét venni egy olyan csattanásnak, aminek én nem találtam értelmét, tehát információkra voltam kíváncsi. Ő azt mondta, tegnap nagyjából, ugye az ember nem tud pontosan idézni, Igen. szóval neked mondom fókusz, hogy kinti lobby szervezetek közül az egyik értékelte az uniós biztosokat, ennek az unióhoz egyébként semmi köze nincsen, a bizottsághoz sincs semmi köze, ők valójában a lobby tevékenységük következtében és a lobby tevékenységük kapcsán mérték fel az uniós biztosokat, és miután a navracsi tevékenysége az a terület, tehát nem a navracsi személye, hanem az a terület, amit ő képviselt, a lobby tevékenység szempontjából a legjelentéktelenebb volt, így kapta a legkevesebb pontszámot, és valójában a többiek annak arányában kaptak többet, hogy a lobby tevékenység kapcsán mennyire volt fontosabb vagy sem, ami egyébként, ha igaz, és miért ne lenne igaz, elképesztő, mert egyébként egy valós sorrend csak éppen nem azt mutatja, amit itt értelmeznek, és hogy vajon ez 48-72 órán keresztül Magyarországon miért lehet úgy téma, hogy közben erről senki nem beszél, miközben az első hír megjelen Amire azt mondta a Navracsis hogy ilyen szervezet, amely ilyen sorrendet készít Brüsszelben, 12-1 tucat van. A számomra képtelenség, és erre is azt mondom, mint Újhely István második helyére, az MSP listán arról te lemaradtál, hogy 2000 októberében, amikor elkezdődött ez a műsor, ilyennel nem kellett foglalkozni, mert hogyha valaki egy baromságot dobott be félreértésből adódóan, az 10 perc alatt lehetett tisztázni. Ma nagyjából az van, hogy az álhírek teljesen eluralják a mezőnyt, és azoknak a cáfolatá egyrészt nem jelenik meg, másrészt pedig senki nem hiszi el. Ebben a kejfejancsi is úgy találja a helyét, ahogy találja, más eszközeim nincsenek, mint bárki másnak. Ha valaki egy lefektetett ellenfelet, akit az ember kiüt, nem olyan pozícióban látja, mint amilyen pozícióban van, lehet, hogy rossz a példa, én azzal nem tudok mit kezdeni, és küzdeni se akarok. Ez a válaszom. Én tenna, világos, én tenap voltam egy baráti beszélgetősről, egy nagyon érdekes dolgot hallottam, tanultam. A téma az az volt, hogy megjelent egy könyv, aminek az az címe az angolcánia Factfulness, magyarral lefolyozották, pedig az a címe, hogy tények, ennek semmi kézhet a is műsorához. És az a dolog lényege, hogy attól még, hogy tényeket közlünk, rohadtul nem mindegy, hogy azt milyen keretrendszerben tetszik. És ez a tipikus navracsicsot lista, annak kapcsolatban, amit most elmeséltél, fontos igaza, hogy van, amikor fontosabb a keretrendszer, igen, de ha ez egy sporadikus jelenség lenne, nem lenne semmi jelentőséget, de abban a hitrendszerben, ami Magyarországon kialakult, az, hogy a tényeknek ez a fajta értelmezése alakul ki, és ez a fajta értelmezés nem bírja a vitát, bizonyos szempontból egy bizonyos közeg számára a Kejfejancsit élvezhetetlenné teszi, és sajnos azok számára, akik így hallgatják, azokról nekem, de faktó le kell mondanom. Uh -huh. Nagyon örök, hogy elmondtad ezt a keretben. Hát, nyilvánvaló, hogy holnap meg kell hallgatni na és Tibor, hogy én mit mondok lényegtelen. Az, hogy a magyar sajtó erről eddig miért hallgatott, beleért, hogy az index mikor szólal meg, halvány, lila, gőzöm, nincs, bár hazudnék, ha tagadnám, hogy foglalkoztatna. Ebben a, ke ebben a keretben, amiről a fókusszal beszélgettünk, az egész Kejfejancsi másféleképpen szól, um, amikor a legutóbbi civilapályán lement, akkor olvastam egy olyan észrevételt, amely arról szólt, hogy nem engedhetemi meg magamnak, hogy objektív újságíró legyek, mert igenis az ATV-ben vagy bárhol, ahol megszólalok, le kell tennem a voksomat a kormánypártok, illetőleg az ellenzék mellett. Ilyen igény mindig volt. Ennek a mértéke szerintem az elmúlt időben jelentősen fokozódott, ez belőlem egy maximális ellenállást vált ki, függetlenül attól, hogy objektív természetesen, csak szeretnék lenni, az ember elfogulatlan nem tud lenni. Um, sajnálom, hogy nem látok jelenleg a mezőnyben egy olyan műsort, amely a Kejfejáncsi utódja lehetne. 061489-0999 és 06367716111 percen 418 után. See you not to be wise to measure these things by your brains I sank into Eden with you Alone in the church by and by I'll read to you ne felejtsék, hogy 25-én hétfőn Nagyon messzire jött ember lesz Az Akvárium Klub volt lokájában Este fél tól Bakáccsal, Filipovval Önökkel is velem Legközelebb március 11-én lesz És hogy utána mikor arról Jeleg elképzelésem sincs hozzátéve hogy Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás A jövő héten, ha minden igaz Hétfőn és szerdán nem lesz irő Lebonyolítású kölfei Jancsi. kedden Fél 9 tart és a csütörtöki és a pénteki Lesz a szokványos a szokásos Belét, vagy pénteken már március elsője lesz. 06148909999 és 0636771161. Nagyjából egy egytudcal perszulva ú hely istván Giorge és Benedek Wintermond el zolt, és Donát László, ez a mai műsor. Juragöd. Juragöd. Viszontlátásra. I liked the way my hand looked on your head. Jó reggelt. Jó reggelt. Az előzőekben volt egy olyan mondata, hogy elvárják öntől, hogy vagy a, kormánypá, vagy vagy a kormány oldal, vagy az ellenzék oldalán letegye a voksát. Volt valami ilyen Igen. elvárás. Én meg azt, ehhez kapcsolódóan mondom azt, hogy szerintem a napjainknak az egyik legnagyobb rákfenéje, hogy nem ügyekkel kapcsolatban kell várnak az embertől állásfogalást, hanem Pártoldalak szerint várnak el állásfoglalást, és egy ügyben nekem igazán lehet a jobbiknak, a Fidesznek, az MSZP-nek, az akárkinek, és akkor azonnal azt mondják, hogy, hogy nem nekem. Ez az általános véle, hogy mondjam, tapasztalatom, hogyha valaki egy ügy kapcsán mondjuk egyetért azzal, amit a jobbik mond, akkor azt mondják, hogy az jobbikos. És ha 5 perc múlva egyetért valamivel, amit az, ab, egy másik ügyben a Fidesz mond, akkor Fideszes. Holott az ember ügyek mellett foglal állást jó-rosszul a saját ö, meggyőződése szerint, és nem politikai pártok véleményével. A tendencia egyébként azt mutatja, hogy ez csak ennél rosszabb lesz. Ha már itt tartunk, akkor. Ha másért nem, akkor a Donáttal folytató beszélgetés kedvéért elolvastam Stumfandrás András interjúját Gyöngyösi Mártonnal. Hát! Én értem, hogy van igény a szerecse mosdatására. Kéne egy műsor, egy útinforma a Damaszkuszi útról? 061-489-0999-063677-1161 6 percen múlott 4-1-8, nagyon sok szabadidők nincs az akármire, ha gondolják, éljenek vele, ha nem szól az enyém. Jövőjéten hétfőn, 25-én nagyon messzire jött ember lesz az Akvárium Klub volt lakájában. Vakáccsal Filipovval, önökkel és velem. Márciusra van még egy biztos időpontom, ez 11-e, aztán a további dátumok, azok bizonytalanok. A jövéten nagy valószínűséggel kedden csütörtökön, péntek el lesz érül a Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Mire alapozta, hogy ez egyre rosszabb, hogy városzott terül hogy nincsenek tények úgy ez gyors beszélgetés ott. hát ez nem akar elindulni van ez így megpróbálom kiszedni kiderves sikerül ha neten az élet szakította meg és nem ön akkor megtalál The weavers live up the street. 8 percel 0, 418, figyelek, ha van mire 0, és 06367, egy bármilyen témában, Nem tetszett. Nagyon jól megvert az Atletico Madrid a Juventus, nekem tetszett. Vajon az Andy Vajna helyét mikor fogják betölteni, közben senkinek a helye nem betölthető? 061489099 és 0636776 egy 25-én hétfőn Gíza és Cízár napján este fél 8-tól nagyon messzire jött ember lesz az Akváriumklub volt lakájában, ahova a belépés díjtalan Bakás Filipov önök meg én leszünk jelen. Kedden fél kilencig tart a Kejfejöncsi, szerdán nem lesz, ahogy hétfőn sem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma a 2019. február 21-e, egy csütörtök van, még egy csütörtök lesz februárban. De hogy akkor derülték lesz, E és nulla fok körüli hőmérséklet, arról momentán pillanatilag fogalmam nincs. 5 perccel fél 8 előtt ajánlom két telefonszámomat, ahol el lehet engem mérni műsorilag 061489099 és 063677161. Figyelek, ha van mire. Valaki azt írja, hogy nem kell az endivajna és betölteni, mert a hang avas ágnes vezeti a film alapod. biztos, meg nem muszáj. Hát valami assúja, hogy eddig volt kormány biztos akkor ezentúl is kell, hogy legyen kiderül. Minden esetre ha így van, azt is valaki neki kéne ebben a formában mondania. Nagyjából hét percünk maradt. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Horváth Péter! Kérlek szépen, egy fantasztikus előadásom voltam tegnap a Párbeszéd házában, a Horánt utcában. Tölgyessi Péternek volt egy háromórás előadása, ami úgy eltelt az a három óra, amit a fél óra lett volna. Kérlek szépen, az volt a szíme, hogy beteljesülheten reménység, 89 sobrai majd udarcba fordulása. Én annyira érdekes volt, hogy, hogy még az index és a, a HVG pontú fél órával később már kitette a, a vélemétnek meg a cikkétről, és itt a, a visszatér a napracs, amit mondtál, hogy Bíró Marian írta az Index cikket, és ez írói munkásságának a része tulajdonképpen két mondat kivételével egész másokat itt, mint amik elhangzottak. Viszont egy Tóth Riár aki nem ismerek a hdg.hu-n, egy nagyon hosszú tilt, és az tökéletesen visszaadta, ami, ami ott elhangzott. Hogyha esetleg érdekel, akkor beszélhetünk róla, de nem tudom, hogy... Nem, az, az nem voltam jelen, nem tudok ennek ötkestében érdemben hozzászólni. szólni. Egyre inkább úgy vagyok ezzel, hogy annyi filmkritikát olvasok, hogy már csak az hiányzik, hogy a filmet is megnézzem. De azt tapasztalom 2019. február 21-én, és ezt nem rádértem, hogy nagyon sokan már a filmkritikák alapján úgy érzik, mint látták volna a filmet. Ez korábban nem volt így. Vagy ha így volt, nem ilyen mértékben. 0614890999 és 0636771161 25-én nagyon messziről jött ember és nem lesz élő lebonyolítású kelyfejancsi kedden fél kilencig tart szerdán megint nem lesz élő lebonyolítású 25-én hétfőn este fél nyolc nagyon messzire jött ember. Volna Filipov Navracsics karácsony bácskai Ugi. She a on a fucking Fél good lesz egy perc múlva. Fél nyolc lesz egy perc múlva. Fél héten lesz egy perc múlva. a rész aláhúzandó. Together a Mint egy pillanatig nem gondolta az Eótévé visszavonni, Miközben műsorának három vendégét kirakták, hozzátéve, hogy ez a három vendég hát eltérő módon mutatod bűnbocsánatot, miközben a holokausztal kapcsolatban magyar közlönyben jelenik ez meg az, itt hívnám fel az ESMA figyelmét, amely nem teljesen független pártunk és kormányunktól, hogy valamit csináljon Velkovics Vilmossal, mert egyébként azt gondolnám, hogy a zéró tolerancia némileg eltér a nullától, és akkor az már nem zéró tolerancia. hogy ennek önök mekkora jelentőséget tulajdonítanak, fogalmam sincs. Nálam ez tízes skálán tízes. Én azzal is megemlékszem, hogyha a Vilmos elnézést kér. Én abból is megemlékszem, hogyha az EHO televízió megírja, hogy valamilyen samponnal, fejmosásban részesítették Velkov és Vilmos, de íz ez így ebben a formában, amiközben önök ezügyben nem telefonálnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy felháborító. Ami nem azt jelenti, hogy ez a legfontosabb dolog, de ez egy ilyen elvarratlan száv volt az elmúlt időben, és hát én ezt nem tudom az EHO helyett helyet elvarrni. Jó reggelt! Uh, jó reggelt kívánok! Uh, tegnap életenül hallgattam a Paláver verci műsort a mm, Karszrádióban. Kar, és Bajer Zsolt ilyen színikus összekacsintó hangon, ha ez nem képzavar, mondta, hogy, hogy ez a három ember, aki ki lett érte, hát ez nem örökkel, ő nem akar belső jufókat átadni meg, de de úgy érzi, hogy kénytelen elmondani, hogy, hogy hát ezért ez nem örökre szól és vissza. Hát nézzen, van megélhetési zéró tolerancia. Csak én, mint zsidó származású valaki azt gondolom, hogy aki a megélhetési zéró toleranciát alkalmazza, az ott dögöljön meg, ahol van. És természetesen, ha itt most embereket kéne felsorolni, nem tudnám megtenni, mert ez, így, ez egy ilyen gondolatfelhő, ami nincs kitöltve. De ez nem a, a, a zsidókra vonatkozik egyáltalán. Arra vonatkozik, amit egyszer a kormányinfo mondott az elvi Az elvi kérdés az elvi kérdés. Ott gyakorlati szempontok jöhetnek, de azokat az elvi kérdésnek le kell döntenie. És most nem kezdek különböző példákat sorolni. Annyi megoldási mód létezik. Vagy ne tiltsák el azt a három embert, vagy négyből négyet tiltsanak el. Négyből három az, drága barátaim, a tulajdonképpen szűz. A tulajdonképpen szűz, hát ez most nem tudom, nem, nem, nem adnám át ilyen izé, nőgyógyászati esetnek. 7 óra, 32 percen Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hadásra... Reggelt, igen Nem tudom nézni a misaut, azóta van, meg nem ezt a Vártvics féle adást. Tegnap például, az, az volt hosszasan a téma, hogy a Greenberg-i ez nem vicc, így emlékezték a nürnbergi törvények szerint. Az apáti persze a zsidó, a dét szülei zsidók voltak szemben ezzel a gyakapéterrel, aki a nürnbergi és a fontos születnek törvények szerint a zsidó megcsodott egyik dét szülő. Ez mulatságos, nem? Nem tudom, nem hallottam, nem tudom mennyiben. Tehát... Én azt veszem észre, hogy minthogyha itt a nemzeti együttműködés rendszerében az emberek nem megbolondulnának, hanem úgy feloldódik az ő identitásuk a nem tudom miben. Kékítőt old az ég vizében. Nincs olyan, hogy négyből három. Pont. Vasszili Miklósnak üzenem, beleértve az osztályfőnököt, aki azt mondta, hogy Zéró tolerancia. A Zéró tolerancia a Zéró tolerancia, az nem négyből három. Én értem, hogy van rá igény, hogy négyből három, de azt ne hívjuk Zéró toleranciának. Hogy van -e ennél fontosabb? Nézzék, valószínűleg van. Aki ebből identitáskérdést csinál, a számára nem biztos, hogy van. De a hétköznapokban tovább kell, hogy menjen, mert ha itt lecövekel, akkor mögött egy csomóan dudálni fognak abból adódóan, hogy már réges -rég a zöldnél áll, és nem a pirosnál. Egy telefon még belefér 061 -9 -9 -9 -9 és 06 Annál, hogy az elvi kérdés elvi kérdés legyen, nincs fontosabb. Szerintem. Hát lehetséges, most az elvi kérdések gyakorlati kérdések. Ugye Fritz Tamás azt mondta évekkel ezelőtt, hogy ez egy következmények nélküli ország, ami komplet baromság, mert következmények nélküli ország nincs. Az egy másik kérdés, hogy nem feltétlenül azok a következmények állnak be, mint amit az ember egyébként evidensnek gondol. Ennek a mondatnak sincs egyébként nagyon sok értelme. Én őszintén és nagyon és egyáltalán a te tevékenységedet illetően, amit néha függetlenül értelmezek a szocialista párttól, ezt biztos nem teszem jól. Ugyanakkor az ember azt szereti, hogy ha az a csapat, éppen trukkol, mert azt nézi, mondjuk az Atletico Madrid Juventus mérkőzésen, akkor az Atletico Madrid azért bepasszíroz egy vagy két gólt. Az, hogy végül is te, a szocialista párt, az ellenzék, be tud-e passzírozni gólt ö, a kormánypártnak és elére e réssikereket, tovább e ezt már nem tudom magamban megoldani, mert, mert azt látom, hogy hiába van sokszor igazságot, és ezügyben egy padban ülünk, mert nekem is nagyon sokszor van igazságom, de mégis azok a következmények, amelyeket korábban következményként tudtam be, azok nem következnek be, vagy más formában. Um, mennyire vízválasztó számodra az, hogy az a küzdelem, amit folytatsz, az a májusi uniós parlamenti választásokon mit eredményez? Teszel-e bármit is függővé tőle? Természetesen igen, de most akkor egy másik kórtasorlattal fogok élni, amikor az innen Magyarországról hosszú-hosszú évekig voltam a Pixegert Kizdolgó csapatának a társadalmi elnöke, uh -huh. és örök másodikok voltunk. Állandóan küzdöttünk, edzettünk, ugyanannyi dolgoztunk már, hogy nem én, hanem uh -huh. a csapat, mint a Veszprém, de mindig megnyerte a kupát is, mert a bajnokságok is a vesztén, róluk szóltak, a hírek mm. velük volt, tele a sajtó. Mm. És aztán addig mentünk, addig mentünk, ha még sikerült őket megroppantani, és kupagyőztesek bajnokok lettünk. Hogyha feladtuk volna, nem gyűjtöttük volna szponzorokat, nem hoztuk volna, és nem cseréltük volna a csapatot folyamatosan, akkor valószínűleg nem mérjük el. Ez egy olyan hasonlat, amit a politikában most nekünk muszáj, hogy... Állj meg itt egy pillanatra. Azt kérdezem tőled, hogy miközben értem a példát, nagyon sokszor azt mondják, hogy a magyar kézilabda azért tart ott, ahol tart, mert az élcsapatok, a veszprém és a Szeged olyan mennyiségű külföldi játékost alkalmaznak, ami okán nem tud a hazai élmezőny fejlődni, illetőleg amit a Szeged és a Westframe produkál, az nem fedi le a magyar nemzeti válogatottat, és ezt egyébként az elmúlt időben különböző világ és európai eseményeken lehetett is tapasztalni. Vajon a szocialista párt vagy az ellenzék Tudná-e olyan külföldi erőket e, alkalmazni, mint amilyen külföldi erőket alkalmaz permanensen a Szeged és a Vesztrém? Talán most meg tudod mondani, hogy a Szeged kézi csapatában milyen a magyarok és a külföldiek aránya, miközben nem szeretnék itt egy kontingensről beszélgetni. <gül> Na most már nagyon megerőszakoljuk a példát. Egyébként természetesen erre koncentrálunk, és mondjuk a Szegednek az utánpótlás képzésében, ott sok-sok száz fiatal folyamatosan napi szinten ez legalább annyi energia megy az utánpótlás képzésre, mint a fernőt csapatnak a működtetésére. Nyilván nem pénzben, tehát az, energia szó az fontos volt, mert pénzügyleg összesen hasonlítható a profi csapat működtetése, de hát a politikára visszatérve a, a, a politikában nem így működik, hogy leigazolom játékosokat. És akkor közelítsünk tényleg a magyar politikai élethez, ráadásul... Megközelítsük, maradjunk Szegeden. Maradjunk Szegeden. Uh -huh. Azt kérdezem uh -huh. tőled, hogy tud-e bármit a botka, eh, amitől őt úgy tekintik ott, mint egy ledöntendő szobrod, de még nem találták meg hozzá a megfelelő erőt, miközben ugyanez a botka országosan nem is egyszer megbukott. Mit tud a nem botka bukott. Szegeden? Nem bukott meg országosan botka még ő maga lépett vissza. Én ezt elkezett, értem, de a azokat a körülményeket, amelyeket ott láttunk, az minden esetre nem szegedi körülményeket jelentett, illetőleg ha szegedi körülményeket is jelentett, Szegeden urrá tudott lenni országosan, meg nem, így értettem. Szegeden 18 éves korunk óta systematikusan építettünk fel egy közösséget, egy mozgalmat, a város ismeri a politikai teljesítményét a csapatnak, és tudja, hogy tudja kormányozni. Uh, nyilvánvalóan országosan ennek uh, sokkal több, az sokkal uh, ezt pedig nyitani. És elvásul az, az országos uh, média, az a, az a hazugsággyár, ami alapvetően a karaktergyilkosságokra üzemel, vagy éppen a hazugpropagandát terjeszti, az a média az elég gyorsan. Uh, Szegeden, mit olvasnak az tette. emberek? Szegeden, mit hallgatnak az emberek? Szegeden, mit néznek az emberek, hogyha Egymán... egyébként Esik. Egymás. <gül> De ilyen alapon akkor bárhol máshol is megtehetnék ezt. Igen, csak ott nem találkoznak szóval, hogy éppen új helyisztelemmel. Szegedem meg, igen, Szegeden Elnézést, akkor a botkából a... és az új helyből kéne több? Hát nagyon sok ilyen hely van, most mutatnám sorra a Kazincba, hajdú Hajdúdorogot. Szeged nagyságú tetszett. hely nincs sem csak Salgó-Tarján jó város, nyilván értem, város, de, de, de, de ez értem, de az nem Szeged-Dacsel. Hát, Miretében most az, hogy egy több ezeres városról beszélünk, vagy egy közelkét az majdnem mindegy. Egy tény, hogy <tos> egyben Szegeden az embereknek képpen egy kialakult képe arról, hogy a városvezetésben megbízhat-e, a város vezetés jó irányba viszi-e az otthonukat, vagy pedig csak a politikai körték azok, amik folyamatosan kihaladtak a Tolajlól. Mit tartasz szükségesnek elmondani a szombatról? Pártkongresszussal? Igen. Politikai Értelemben mi egy sikeres kongresszuson vagyunk túl, hiszen a, a, egy párt életében a személyi kérdéseknek eldöntéselezvárása egy fontos mérföldkő. A politikai programnak a elfogadása, én csak tudom már, hogy hónapokat dolgoztunk rajta, hogy az utolsó szó is a helyén legyen, az egy fontos mérföldkő, és az pedig, hogy az európai szociastág csúcsjelöltje Timbermans itt volt, és ráadásul egy nagy hatású beszédet tartott a kormány sajtó is kénytelen volt arra figyelni, belül is egy komoly politikai tény. Úgyhogy megyünk tovább, elindítottuk a kampányt. Miről szól a kampány? A kampány mozgósításról szól. Nem tud másról szólni Magyarországon, az érvek csatája. Mozgósítása Én, szépen, a... mi mellett és mi ellen. Vagy mi mellett? Annál. A választók mozgósítása, hogy van-e értelme elmenni az ERP választásokon szavazni, vagy sem hiszen az úgynevezett Kubató lista működni fog Szegeden is. Ezért, ezért küldték Kubatovot, hogy próbálja meg a Botka uralmat, a Botka kormányzást eltörölni. A Kubató hetente len van Szegeden, és minden héten az tart a helyi kérdészetnek beleértve az államhatalmi szervekvezetőjét is, hogy hogyan kellene megpróbálni valamit mégiscsak összeszedni, vagy kreálni. Jó, eh, Tételezzük fel, hogy én tényleg egy teljesen hülye valaki vagyok, végül is ezt biztos nem is lenne olyan nagyon nehéz bizonyítani, de azért az egy egészen képtelen helyzet, hogy eh, miközben van egy párt amely amerikai filmek után szabadon, jóformán nem hangsúlyoz semmit jobban annál, mint hogy lojalitás, úgy tagja az Európai Uniónak, hogy annak első, negyedik, nyolcadik, 12. eleméhez beleértve szervezetét lojális, a többihez pedig nem hogy nem lojális, hanem kifejezetten ellenséges, és ezt a tökéletes kognitív diszonanciát 9 és fél millió ember, nem mondom, hogy beszopja, elnézést, ilyen kifejezések egyébként nem szoktam élni, idézőjelben sem, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem is hányja ki olyan mértékben, mint amilyen mértékben az ember feltételezné. Tehát ez a legutóbbi plakát a Sorossal és a Junckerrel, szóval, hogy ugye van ez a vicca Koonnal, hogy akkor mondd meg már Grülön, hogy végül is te kinek drukkolsz, amit egyébként a Fidesz elmagyaráz, mert azt mondja, hogy ez egy többsebességes Európa, meg magyei, meg nem tudom micsoda, de én állandóan olyan magyarázatot kapok, amire nem tartok igényt, azt az egyszerű helyzetet, ami pedig van, azt feloldani nem tudom, de látható módon más se, de olyan nagyon nem zavarja az embereket, hogy hogy viszonyulnak hozzá. Hát nem mondom, hogy ez majd kiderül május végén, mert nem csak ez derül ki, de ez a kognitív disszonancia, ami egyébként egy nagyon bonyolult kifejezés és gyakorlatilag egy szellemi zűrzavart jelent. Ez ebben az országban, mit időjárás, 10 napból kilenc napo jelen van. Pontosan így van, de az első kérdésnek, és egy pillanatra én is visszakérdezek itt a kampányra. A, már ugye a plakát kampányra a ennek elindult az országban, a teleadó forintjaiból, meg a rádióhallgató ból. Szóval mozgósítási kampány lesz, hiszen uh, nyilvánvaló, hogy nem az európai uh, intézményrendszerről fog szólni maga a választás. A, mi azért, és az előbb azért hangsúlyoztam, hogy van egy jól kiporrott Európa párti programunk, Haza Európa szeretet. Haza szeretett. Haza szeretet Európa címmel, mert aki ezt el akar olvasni, az láthatja belőle, hogy milyen Európáról gondolkodunk. De a magyar választó arra fog megmozdulni május 26-án, hogy akar -e egy piros lapot felmutatni néznak vagy sem. Tehát sajnos a magyar Május 26-a Európai Parlamenti Választás sem arról fog szólni, amiről egyébként kellene, de nem kell mozgósítani. Jö, csak nagyon nehéz mozgósítani, tábor. jól beszélsz, csak ugye azt mondtam, hogy lesz Fradi Újpest. Majd azt, teszem hozzá, hogy nem garantálom, mert egyébként a szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja, és lehet, hogy blögyögyő, patyögyő meccs lesz, és akkor az illető azt mondja, hogy ne haragudjon, én a fradi újpestre elmegyek, a platyögyő, gyögyögyő meccsre pedig nem, mire én azt mondom, hogy nagyon sajnálom, nem tudom garantálni, hogy fradi újpest lesz. Akkor azt én mondom, hogy jól beszélsz. Csak ez, ez, ez, ez teljes, ez teljes nonsense. Ilyen korábban nem volt, most pedig ez van, és remény sincs arra, hogy ez megváltozzon. Azért fogjuk azt hangsúlyozni, hogy aki szeretne Orbánisztán kontra Európa ügyben egy voksot letenni, annak el kell jönni. Én ezt, ezt értem, hatad, drága István, de valami. azt értsd meg, hogy itt van ez az Elios történet. Az Eliosz történet az elvileg egy fekete-fehér történet, és mégis ezt a fekete-fehér történetet úgy tudja beszínezni a kormánypárti sajtó mondván, hogy nem is arról van szó, hogy, hanem tulajdonképpen mi jöttünk arra rá, hogy ezt mi még se akarjuk lehívni, és egyébként összesség, pedig. És összesség, összességében így aztán már még csak nem is az Európai Uniós adófizetőknek került 13 milliárd hanem a magyar adófizetőknek mert hogy a pénz ki van fizetve, és senki nem akarja ezt visszeszendéltetni. De valamiért mégsem bünteti legalábbis a közhangulat, most nem semmi szabazás. Közhangulatban nem érzi az ember, hogy büntetni azt, aki egy csinál. De ez nem kell, hogy a Fidesz legyen, ez lehetne a pikipán is. Egy politikus szájából ne akar olyan mondatot hallani, hogy egyébként a magyar társadalom a hibások. Ne, ne, én csak azt mondom, hogy az ember többenten áll előtte. Ez pontosan így van, és értelmiségi körökben szerintem ma már nincsen másról szó, mint mindenki fogja a fejét, hogy, hogy hagyhatja a magyar, a magyar társadalom, a magyar választóközössége mindazt ami zajlik. És aztán miután ezt nehéz kimondani, és nyilván igazságtalan is egy társadalmat megbélyegezni, ezért jön az, hogy a politikusok és az ellenzék gyenge, és az ellenzék. Tehát mindenről, miközben az ellenzéknek politikai szereplőink azok ebből a népből jönnek, és ehhez a néphez beszélnek. Igen, csak ez kicsit Én olyan a... tudod, mintha esne az eső, és te azt mondod át, hogy nem esik, kimész az, kimész az utcára. Esik az eső, és te mégis azt mondod, hogy nem esik, mert úgy érzed, hogy ez a dac, meg ez ezzel leszelte te majd lojálisan, nem tudom kihez. Tehát amikor például Pólt Péter azt írja, hogy azért nem, nem megy egy egyel. De nem az, hogy nem megy el, hanem hogy olyan de, hogy politikai nem dimenzió nem a helyzet, amely már folyamatban lévő európai parlamenti választási kampányhoz köthető, de hogy ugye azt írja, sajnálta a tájékoztatom, hogy a meghívó megérkezését megelőzően. A magyar sajtóban nem a meghívás ténye, hanem annak oly módon értelmezett tárgya is megjelent, hogy az ülés az Olaf Magyarországot érintő egy nyomán elrendelt nyomozások értékelése lenne. Tehát a magyar sajtó nem csak, hogy jól értesült, mert hamarabb tudja, hogy meg fogják hívni a Poltpéter semmit, hogy a levél megjönne, de már kontextualizálja is, ennek mert mire meghívják a Poltpétert, neki már nem kell semmi más mondania, mint egy előre elkészített választ. Hát ez teljes képtelenség. Mindezt úgy, hogy annak a bizottsági elnöknek küldte el ezt a levelet, aki egyébként a néppárt egyik tekintélyes tagja, tehát nem egy jobb nem egy baloldali liberális, nem tudom milyen európai parlamenti képviselők, hanem a saját ormáni Jó, csak abba gondolj bele, hogy ez annyira képtelenség, hogy az én környezetemben rövid lesz a történet, tegnap egy kislánynak azért kellett elmennie, tudom is, én mondjuk Rákos Palotára egy e, postára, mert feladtak neki egy könyvet, Pécset, az ő címére, de az valami teljesen ismeretlen módon a Rákospalutai Postán landolt, és ez csak onnan tudta, hogy várta a könyvet, nem kapta meg, és akkor aki feladta az valami belégen kilégen, nem, tudom, ami nála volt látta ezt a postát, ahol egyébként alig akarták neki odaadni, hiszen egyébként nem elég, hogy nem volt szelvénye arról, hogy ő kapott valamit, hiszen hogy lett volna, amikor nem postázták, másrészről pedig azt mondták neki, hogy miután nincs ilyen szelvénye, ők nem fogják megkeresni azt a könyvet, amit a Posta valami teljesen ismeretlen módon egy teljesen másik címre vitt, aztán pedig, hát Isten ments, hogy a konkrét postát megmondja, mert mindenkit a büntetni, odaadták neki, mert hogy egyébként tényleg odaérkezett, de a postát olyan nagyon nem zavarta, hogy egy egyébként, nem tudom, hagyadik kerületben való levél, vagy posta odaérkezik. Tehát ebben a működésben az Olaf meghívás is úgy működik, ahogy egyébként azt valaki értelmezni akarja. Teljesen mindegy, hogy egyébként miről szól. Hát és erről szól a tegnapi másik nagy európai parlamenti ügy, a magyar média alapítványnak, az, az Orbánia média alapítványnak a létrehozása, hiszen ez, úgy, ha hatalmat akarsz gyakorolni, az alább módon, akkor két dolgot mindenképpen meg kell kaparincsel, az egyik az ügyészség, a másik pedig a. a és mi történt ez tegnap? Tegnap és tegnap előtt több esemény rendezvény volt az Európai Parlamentben. Például az Európai Parlament Kulturális Bizottsága tartott egy meghallgatást AMSZ új Magyar 480 orgánumot magallások Fideszes alapítás. Lehet, hogy csak 470-90 a versus.hu megszűnt. Igen? Hát van meg kettő még létrejön a tepénzetből, meg az én pénzem adóforintjainkból. Igen? És, és kiket és hallgattak meg? meg a az Európai Bizottság álláspontját kérték, az Európai Bizottság végre jelezte, hogy jogi vizsgálatokat indít, hogy versenyjogi szempontból és a tájékoztatás és a tájékozódás szabadsága szempontjából, tehát mind fontos a alapszerződésben rögzített értékek szempontjából megfelelő -e ennek az alapítványnak a létrehozása és működtetése, és a fidet is képesek a vitába, képes volt. Bocskor Andrász, a ezt eselte képviselő, volt, mindenki szemébe hazudni, és azt mondani, hogy de hát Magyarországon 69%-át a Magyar. De kivitatkozott kivel? Képviselők, képviselők vitatkozta képviselőkkel? Vagy voltak meghívott vendégek? A, tehát az Európai Parlament ülésére meghívták az Európai Bizottság képviselőit és a parlamenti képviselőit. Oké, okay, tehát nem, tehát Magyarországról előadó nem volt. Nem volt, és én sem akartam beszélni. Jó, hát tenni. ugye itt meg eljutunk oda, hogy ne Brüsszelből irányítsák Magyarországot, vagy nem Moszkvából irányítsák, miközben ez a cash, ez a körép európai sajtó- és média alapítvány maga a nonsens, miközben kiemelt jelentőségét maga Orbán Viktor teremtette, meg ugye abból adódóan, hogy kapott hát, egy az olyan az minősítést, amely következtében a gazdasági versenyhivatalnak sem kellett vizsgálni azt, hogy itt van-e összeférhetetlensége, vagy sem. Már hogy fontos dolog, hogy mondjuk nem kívülről támadnak meg minket hanem az általunk elfogadott Európai Uniós jogszabályok betartását akarják számunk kérni rajtunk és majd a kormányok Hiszen például a versenyjog az egy nagyon fontos európai jó. Igen, és azt te is tapasztalat, hogy ezt ilyen számban, ennyi ügyben nem lehet folytatni. Tehát az, hogy az legyen az igény, hogy egy és ugyanazon dolgot ott és itt másféleképpen értelmezzenek, az előbb-utóbb zűrzavarhoz vezet, és egy olyan látszólagos padhelyzethez, mint ami most van, mert természetesen ez nem látszólagos padhelyzet. És, és, és én azt akartam tőled kérdezni, előtt hogy okos ember vagy, és te más. Szevegen keresztül zemélyen a világot, mint én, mi a túlónap volt szükség most erre a Junkeres több milliárdért megint az országot telefokáltó kampányra. Mi, mi, miről, miről is beszélünk? Junckerből, egy egyébként a pályáról, levonuló, de néppárti, konzervatív Európai elnökről, most hazugságot állítanak, és médiakampányt indítanak, amivel magukra húzzák a teljes európai jobboldalt is. Mondom meg nekem, hogy mi a stratégiai cél. Nézd, nem látok a fejekbe, tehát én ne, nagyon kevésre tartom valószínűnek az, hogy ez valaki előtte nem kutatta ki, ne lennének ne, háttértanulmányok, ne. és abból az derült ki, hogy erre iszik a vendég. Az, hogy ez nem az én világom, én le vagyok szaharva. De fontos, hogy ma a magyar választónak, majd a lepi választásokon a képviselők... Inkább arra gondolok, hogy mi lesz majd, amikor még lesz, kerül még erre sor, hogy a Juncker találkozik az Orbánnal. Hogy ez hogyan oldható meg, de szerintem ezt is meg fogják majd oltani. Nyilván nem muszáj kezdetse fogni, vagy csak belemosoljunk egy szemébe Egy tény, hogy most ismét magyar forintokból teljesen felesleges kockázatos európai, konfliktust vállal a Jö, kormány, István. Azt mondom, és hogyha a májusban fél. ez beváltja hozzá a fűzött reményeket, akkor a falba fogod verni a fejedet? Hát én már semmi nem lepődök. Nem, hát, azt olyan... kérdeztem. Azt kérdeztem, végül is az ember azért ültet el valamit, hogy az kihajtson. Ha az ember állandóan elültet valamit, és semmi nem hajt ki, akkor rosszul érzi magát. És néha az embernek az, az érzése, hogy most egy ilyen világ van, legalábbis ami az ellenzéket illeti. Figyelj, a, az, az, amit, az amit mi teszünk, mondjuk például te is, vagy amit én két más műfajban, az sokszor reménytelennek tűnik. Mégis ez a nem csak hivatásunk, hanem ez az életünk. Hiszünk abba, amit csinálunk, meg talán valamennyire értünk is hozzá. Mondhatjuk azt, hogy abba kéne hagyni, mert téged sem de hallgat most 8 millió ember, mint ahogy azt illenék egy ilyen színvonalú műsorhoz. Engem sem figyel a korválasztó közönség, és nem követi a politikámat, mint amit talán én szeretnék elérni mégis csináljuk, mert jó abban, hogy én, én, valami értelme van. Ebben igen, ez a nyolcmérő, ez nem biztos, hogy áll meg, hogy ez annyi... De, de, maradjunk ennél a Kesmánál, ugye itt van az EHO televíziónak a Kemény Mag című műsora, amelyből három ember számistek másfél hónap után eh, arra való tekintettel, hogy azt a műsort négy ember készítette, három vendég és egy műsorvezető. Az a, műsor, az a műsorvezető, aki passzívan hallgatott, kínosan mosolygott, de egy árva mondata nem volt az elhangzottakhoz. Én azt kérdeztem, hogy a zéró tolerancia az hogyan tud lenni háromnegyed, amire azt mondták, hogy hümm. Amire azt mondtam, hogy oké, okay, akkor a zéró tolerancia is háromnegyed. Ennyi. Pont. Jó napot. Oszt. Kész. Nem tudok mit kezdeni. Tovább kell, hogy menjek. Azt tudom mondani, nincs zéró tolerancia. Pont. Én meg azt tudom csinálni... Nincs háromnegyedes szűz. Valaki vagy szűz, vagy nem szűz. Vagy van zéro tolerancia, vagy nincs zéro tolerancia. És akkor azt mondják nekem, mint a szocializmus, vagy értsd meg Jánoskám, de ezt már nyilvánvalóan, hogy adáson kívül mondják. Én meg köszönöm szépen, ezügyben nem kérek a szocializmusból. Pont. Vége. Hát az állampárti mechanizmus az úgy, úgy működik és nyilván néha kell egy kicsikét engedni, akkor úgy tesznek, mintha ha lenne következménye valaminek, de valójában nincsen. Mert uh, ha igazi következményeket várná el a rendszer a saját tagjainak, hibáitól, akkor, hát akkor gondolj, de hogy itt a Port Péter ügyészségének mit kellene csinálni a reggelt De visszatérve a mi munkánkra, a, valahol mégis csak az a helyzet, hogy egyszer megbomlik és megbukik ez a rendszer. Akkor viszont addigra meg ültetni azokat a magokat, amikről beszéltél. Lehet, hogy tízszer kell neki állni, de, de valamikor egyszer csak lesz értelme. És mai ellenzéki politikai körülmények között már azt is eredménynek tartom, hogy egyáltalán fokozunk a pályán, és ezt ne szemhetjük el. Tehát ha le is vonulnánk a pályáról, akkor az lenne a totális győzelme. Na. Köszönöm szépen, a jövő héten folytatjuk. Nem fogunk téma nélkül maradni igazad van ebben a részben, de jeleg nem látom azt a szituációt, ahol tehát az embernek meg kell tanulnia úgy boldognak lenni, hogy közben egy csomó olyan területen, ahol ő más dolgot szeretne a boldogságához, azt tartósan nélkülöznie kell, ami szerintem abszurdum, de hát itt élek ez van. Kicsit ja, büdösd az én haza. És ma a kampányt mint ahogy Igen. Ajná, csia. Csia. Csia, csia. Ön a civil rádió adását hallja a 98 megaherczen. Civil rádió, amely elérhető és átélhető. Figye, ez nem az volt, amit. Lát. Györgyevics Benedek van a vonalban. Néha azt gondolom, hogy figyelj, viszont hallásra nem történt az elmúlt héten semmi sem, de egyelőre ezzel nem kell számolnunk. Ez egyszerre jó, egyszerre rossz. Olvasom, amit Irix, igen. Pont, pont tegnap beszéltem a. Um, Másik cégnél dolgozó kollégával, és akkor valahogy bosszankodtam, hogy a reggeli sajtófigyelő az mikor érkezik, vagy mikor nem érkezik, és egy picit értetlenül nézett rám, és azt mondta, hogy milyen sajtófigyelő. Mondom, hát minden reggel a, a liget projekttel kapcsolatos, a városliget megújításával kapcsolatos cikkeket ezt összegyűjtve megkapom, és akkor ezeket át tudom nézni. És azt mondja, hogy de hogy minden nap megjelennek ilyen típusú cikkek? És akkor tényleg én is bele gondoltam, hogy a... Elmúlt közel négy évben nem volt olyan nap, amikor valamilyen cikk vagy valamilyen mélyítő. De van, van, maradjunk abban, volna, a... hogy ez a tennapi beszélgetés hogy zárult, hiszen a másik kérdés felvetése teljesen jogos volt. Teljesen jogos volt, teljesen jogos. És, volt, és akkor volt, azt, azt mondtad nekünk, igen, ilyen... akkor, akkor mit mondod, hogy de mégis miről tudnak írni, vagy miről, hogyan folytatódott a beszélgetés, hogy zárult? Abszolút így, abszolút így, tehát, hogy elő kellett vennem néhány. Egy évvel ezelőtti, egy héttel ezelőtti médiafigyelőt, és akkor teljesen leesett állal nézte, hogy az hogyan létezhet, hogy 365 napon keresztül gyakorlatilag minden nap valamilyen típusú hír, van, amikor mi adjuk ki a közleményeket, mi tematizáljuk a médiát, van, amikor a média az, ami tematizál minket, és mi egy követő üzemmódba kapcsolunk. És egy Magyarországon élő magyar ingatlanfejlesztő? Így van, így van. Ez tudod, hogy miért nagyon fontos ez a példa? Mert ez a példa azt mutatja, hogy miközben, ha jól értem, te őt egy szakembernek tartod, és egy veled egyenrangú valakinek ezen a területen, neki megvan az a képessége, hogy ez most jó vagy rossz, ezt tegyük félre. De megvan az a képessége, hogy ő, aki nagy valószínűséggel követi a médiát, Azokat a híreket, amelyekről mi beszélünk, vagy átugorja, vagy észre se veszi, hiszen ha egyébként ugyanolyan médiafogyasztó, mint te, vagy én, vagy bárki más, akkor elvileg és gyakorlatilag megfelelő rész aláhúzandó neki is bele kéne akadnia ugyanazokba a hírekbe, mint neked és nekem legfeljebb az történik, hogy miután számára ennek nincs újdonság értéke, átugrik rajta, és amikor veled beszélget, akkor sem mondja azt, hogy jé, emlékszem valamire, hanem azt mondja, hogy nem is érti, miközben ugyanazt a sajtót figyeli, olvassa, hallgatja, mint amit te. Egyik oldalról teljesen igazad van, tehát nyilván az embernek van egy uh, szelektív figyelme, tehát Igen. valószínűleg én is jó pár olyan, ügyben nem is érzékelem, hogy a média folyamatosan foglalkozik vele, és itt azért a, nyilván a fősodorbeli médiáról beszélgetünk, a, amit érzékelünk, és azért amikor én megkapom a média figyelőt, akkor minden tisztelet mellett, de természetesen e, egészen provinciális médiumoknak a, az írásait is, adott helyzetbe blogoknak a, a bejegyzéseit is látom, tehát így kerül elém 365 alkalommal különböző mennyiségű anyag, nyilván ezek egyébként különböző amplitúdóval érkeznek, tehát mondjuk 2016 nyarán szignifikánsan több volt, mint mondjuk egy idézőjelben csendesebb időszakban, de valóban ennek van egy valóságtorzító mezője az én szememben. Ennek az egyébként jeles ingatlanfejlesztőnek, aki egy nagy cégnek a, nagy cégnek a vezetője, ő ezt nem érzékeli, hogy ilyen mennyiség van, és ami nekem inkább a fontosabb olvasat, hogy egy normális világban, ha valaki egyébként szakmai értelemben ugyanazt csinálja, mint én, vagy ugyanazt csinálja, amit mi csinálunk a Városligetben, csak nem közpénzből valósul meg ez a beruházás, akkor ezeknek ilyen típusú hírértéke és folyamatos polémizáltsága, az nem jelenik meg. Jó, csak most nagyon sokan felkiáltanak, és azt mondják, hogy de igen, ez közpénzen, és akkor mindjárt itt van H. József levele, nyugodtan nem a nevét, mert nem tiltott el tőle, egy nagyon normális levele tilt, arról a kapcsolatos, hogy mellékel egy nagy cikket, egy magyar nagy cikket, ami a Liget project foglalkozik, és ez nem teljes mértékben fedi le azt a valóságot, mint amiről a mi kettünk beszélgetése szól. Ez egyébként Szalai Anna cikke, február 7-éről a jelentés a Riget projectről, a dilettantizmus ünnepe. Ez egy meglehetősen hosszú írás, és nagyon igazságtalan leszek. Még egyszer mondom, nagyon igazságtalan leszek akkor, ha gondolod és igényed van rá, kötve hiszem, de megbalondulhatsz ma, és szerethetnéd, hogy erről a cikről hosszabban beszélgessünk. Uh, ugye én ezt végigolvastam, nekem ez kötelezettségem. Ebben egyebek között az alábi mondat szerepel, de még egyszer mondom, kifejezetten szemét vagyok a tekintetben, hogy megtalálok egy szerepet, és azt mondom, hogyha itt az egész leereszthető, akkor nekem a többiekkel miért kéne foglalkoznom. Szalai Anna cikkében uh, a 20. oldal az alábi mondat szerepel. A múzeumi negyed indulása óta több kiállítóhely zárt be, rövidebb, hosszabb időre, mint amennyi nyílt. A szépművészeti múzeumot a román csarnok felújítása miatt csukta be három évre. És akkor az volt bennem, hogy mi van? Hogy tessék, hogy a szépművészeti múzeumnak a teljes felújítása az ebből a mondatból hol van? Itt az szerepel pont, de még egyszer mondom, aki most engem rossz szemmel néz, hogy egy mondatot szedek ki, csak én azt gondolom, hogy egy mondat, ha ilyen mondat van benne az alapján, miért nem mondhatnám, hogy lehet egy ilyen hozzáállás. Többet nem fog erről beszélni. Így szól a mondat. A Szép Művészeti Múzeumot a Román Csarnok felújítása miatt csukták be három évre. Pont. Igen, hát ezt tudjuk, hogy nem így van. Ugye ez az egyik ismert régi kritikusa a projektnek, ugye még a megboldogult népszabadság hasábjain, akkor amikor még csak akadémikus diskózós zajlott az új nemzeti közgyűjtemény együttesről, ugye ez volt az első kormányhatározat, ami kijött a városkiket átfogó megújításáról, ő már akkor is elég kritikus hangvételű cikkeket írt, aztán ugye a népszabadság megszínése után, Nyilván talált új gazdatestet, ahol ő ezeket a kritikus véleményeit meg tudja fogalmazni. Ez teljesen természetes, nem ő az egyetlen, ugye erről itt a műsorban is többször beszéltünk. Én is azt gondolom, hogy ez egy közpénzből megvalósuló beruházás, teljesen természetes, hogy vannak, akik más véleményen vannak a projekttel kapcsolatban. Az abban neked teljesen igazad van, hogy eh, ahogy tőlem elvárják, ahogy a Városlig egy ZRT-től elvárják, és hogy a kormánytól elvárják ebben a kérdésben, hogy kellő transzparenciával a tények mellett kommunikáljunk a projektről. Én is igyekszem elvárni a kritikusoktól is, hogy lehetőség szerint azért a tisztállátásuk azt terjedjen ki a tényekre is, és ne pedig egy érzelmi alapú megközelítés. Legyen bár ez egyébként, nem tudom, hogy ez messze vezet innen a beszélgetéstől, hogy vajon 2019-ben, a, a médiának az objektív tájékoztatásra egyáltalán van-e még igénye, vagy alapvetően az érzelmek manipulálására van? És hát az, az első fél, fél óra állt, az nagyjából én. erről szólt, beleértve, hogy én szalad, megértem, hogy sokan drukkolnak, hogy legyenek ott gödrök, de e, ugye jogászi feladat lesz, és jelenleg ugye még nincs itt ez a helyzet, majd a híd, ha eljön, tehát hogyha a Karácsony gerge lesz majd a főpolgármester, hogy ő egyébként bele tud-e avatkozni ebbe, erről már többször is hosszan beszéltünk, elmondhat, hogy a, a vész is hogy működik meg annyi. Elkezdődik majd egy jogi küzdelem, hogy ez egyébként a Liget Project megvalósulatlanságát eredményezi-e, vagy sem, az majd 2019 novemberére ki fog derülni. De nagyjából hasonlót éltem át akkor, amikor, és igen nagyon fura helyzetben vagyok, mert ugye én saját magamat elkönyvelem mint szerződött partner, a Városliget project projektnek a propagátorának, függetlenül, hogy nem vagyok az, és azt próbálom magamban feloldani, hogy amikor az én beszélgetéseim létrejönnek veled, azokat az ellenvéleményeket, amelyek megjelennek, vagy olyan adatolások, amelyeket meg kell, hogy azokat tudom-e úgy applikálni a beszélgetésünkbe, hogy közben mégse legyek ennek a projektnek a propagátora, hanem egy objektív tájékoztatás legyen. Itt van Daci Dóracs cikke február 5-éről a heti világgazdaságban. Ott is van, meg nincs is, így látja a magyar tervező a világ legjobb középületét. Ferenc Marcellel készült egy interjú a Néprajzi Múzeum kapcsán, ahol gyakorlatilag Daci Dóra megpróbálja elérni Ferenc Marcellel, hogy mondja azt, hogy ritkos ötlet volt elvállalni a Néprajzi Múzeum tervezését ő meg is bánta, és most bejelenti, hogy minden engedélyét visszavonja, mert hiába mond bármit ez a szegény Ferenc Marcell, ez dacitúrát egy tízes skálán nagyjából kettesre érdekli. Szerencsére azért a világhálón és minden egyéb médiumban is elég sok interjú érhető el a vezetőtervezővel Ferenc Marcell-el, akinél őszintén mondhatom, hogy nagyobb alázattal az egész projektet, és ezen belül különösen a Néprajzi Múzeumnak a tervezését nagyon kevesen közelítették. Tehát ugye bár elsősorban a tervező úr feladata, hogy ezt adott helyzetben interpretálja, azt azért elmondhatom, hogy a a Duna Arénának ugye a tervezője szintén ő volt, szintén az ő építészirodájuk volt, és nyilván az a helyzet, hogy amikor ott az időnyomás alatt a végén egy jelentős áttervezést kellett az eredeti tervekhez képest végrehajtani, ugye az úszópalottán azért ez nem múlt el nyom nélkül. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez ez egy erős benyomás volt a tervező számára, egy nagyon erős megélés volt a tervező számára, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez meg is jelent a Néprajzi a Múzeum tervezésébe. Tehát az az átgondoltság, az a szelítség és az a letisztultság, ami, ami a, a, az én értelmezésemben részben a Duna Arénából és részben természetesen korábbi impulzusokból levezethetően a tervezőben benne volt, ez abszolút látszik. Tehát volt erre mód, és majd ezen érdemes elgondolkodni, hogy keresünk -e erre újabb fórumot, ha máskor nem a Néprajzi Múzeum megnyitás, akkor egészen biztosan hogy a nemzetközi tervpályázatra érkezett terveket ismételten bemutatjuk. Ugye ez majdnem fél éven keresztül látható volt a Kossuth téren lévő egykori néprajzi múzeumnak az aulájában, hogy milyen víziók érkeztek mondjuk Zaha Habittól, vagy milyen víziók érkeztek más nemzetközi vagy hazai irodáktól, amiket ugye a zsűri anonim módon látott. És egészen máshogy közelítették a... A Városligetnek a kapuzatát tehát egészen máshogy néztek rá erre, hiszen ugye a Városligeti Fasor felől tulajdonképpen ez a feltáró tengelye, ez az egyik központi eleme ennek a Városligetnek, hiszen itt két fő szervező tengely álmodódott meg a, a Városligetbe, ha már intézményekről beszélünk, ugye egyfelől a promenád, ami tulajdonképpen a Szép Művészeti Múzeummal indul, a műcsarnokkal folytatódik, a Néprajzi Múzeum követi ezt az egykori felvonulási téren, utána jön a mélygarázs, és utána pedig a Városligeti Színház, tehát ez az egyik szervezőtengely, és a másik szervezőtengely pedig a Néprajzi Múzeumtól, Uh, ugye a zeneházán keresztül egy kis kiugrással az Olof Pálmeház, uh, Új Nemzeti Galéria és Innovációháza tengely, tehát ez a két főszervező tengely jelenik meg. Igen, de hát akkor is nagyon érdekes olvasmány ez az interjú. Mindenképpen érdekes olvasmány. Nézd, nyilván az a helyzet, hogy ugye ez alapvetően az, az érzelmek manipulálásáról szól, én azt hiszem, hogy a, a, a, amiről itt az előbb is egy beleértve az, hogy miért teveszed át azt a díjat, amely épületnek a tervét ő készíti el, ő megadja a választ, de ez se igazán tetszik az újságírónak, szóval végül is én is ismerem az élőfába belekötni lehetőséget, csak... Szóval nálam ezek mindig ilyen kontraproduktívak, tehát egész egyszeren képes vagyok néha rossz mellé állni akkor, amikor a olyan mértékben bántják, hogy attól ugye jó nem lesz, de igazságtalannak vélem. Én csak annyit kérdezek tőled, hogy ez vajon egy érthető álláspont-e, hogyha ezt követően, a fennnevezett újságíróval, mondjuk városliget tárgyában, se tervező, se kivitelező, se beruházó nem szeretne szóba állni. Tehát, hogy ez vajon akceptálható-e például egy ilyen cikk után, vagy pedig nem ugyanúgy feladata innentől kezdve, majd a következő tervezőnek, vagy adott helyzetben nekem, vagy bárkinek oda tenni az arcomat, és azt mondani, hogy akkor természetesen tessék ezt a dolgot ilyetén formán kiforgatva mondani. Mert nyilván az a helyzet, hogy meg nem állok szóba velük, vagy nem állunk szóba velük, akkor pedig ugye azt a lehet ránk húzni azt a vizes lepedőt, hogy miért nem beszélgetünk erről a kérdésről. Szóval ez van, azért ez egy elég összetett ügy, hogy vajon akkor kimeneküljünk. Val val val valószínűleg a valószínűleg a én az megpróbálkoznék tárom. azzal, hogy az illetővel beszélgetek. Az egy másik kérdés, hogy ez olyan mértékű lehet, hogy a napi programot nem tudom bonyolítani, és egyáltalán nem biztos, hogy azt eredményezi, hogy három hónap után nem következik be a magam megítélése szerep szempontjából ismét a romlás. Én valamikor a szembesítésnek és a párbeszédnek voltam a hívezt, azért már a teljesen nem vesztettem el. Ebből a szempontból irigyelheted azt az ingatlan fejlesztő ismerősödet, akinek ilyen jelenségekkel nem kell számolni. A beleértve, hogy a cikkében is szerepel az, hogy a magyar narancs mennyi ideje várja azt, hogy a városligezzérti szobáljon vele, ám a Városliget ZRT kutyába se veszi ezt nem írják, hogy kutyába se veszi, azt én, írják, hogy nem válaszol a keveseset. Én személy szerint, személy szerint rendszeresen szoktam áttér, sajtóháttérbeszélgetéseket folytatni, és kiemelten ellenzéki médiumokkal is. Nem árulok el túl nagy titkot akkor, hogyha azt mondom, hogy Azért ez nem a világ legkomfortosabb beszélgetései ezek, tehát amikor három-négy a, a projektet meggyőződésből támadó újságíróval ül szembe az ember, és folyamatosan az ő kérdéseikre kell válaszolni, amik nagyon sokszor determinált kérdések, és nagyon sokszor nagyon sokszor uh, nagyon célzott kérdések, és nem feltétlenül arra irányulnak, hogy az igazság minden árnyalat a kibontásra kerüljön, de ettől függetlenül teljesen egyetértek veled, nyilván um, ennél ékesebb bizonyíték még akkor is, hogyha te um, tényleg igyekszel megtalálni azt a, azt a középsúlyt, hogy beszéljünk pró és kontra a projekttől folyamatosan, hogy minden héten ebben a műsorban is állok rendelkezésre, és igyekszem minden kérdésre válaszolni, tehát Igyekszem ezekben a helyzetekben is helytelni. Uh, Nyilván az egy emberileg nem egy felemelő élmény, amikor egy-egy ilyen beszélgetés után uh, születik egy rossz szájízű cikk, vagy születik egy olyan cikk, aminek a Mondjuk a cikk maga, ez egy rendszeres és bevett gyakorlat, hogy a, a cikk maga az relatív korrekt tájékoztatást nyújt, csak egy olyan nagyon erős líte jelenik meg, ami viszont teljes egészében ellentmond a, a, a cikknek a tartalmával. De már itt tartunk, akkor a szóval Janna cikk ö, avval kezd, hogy ö, ugye a költözés kapcsán milyen áldatlan vitába bonyolódott a Városligi egy ZRT, Olvasom a Városeges kifizetni a Béleti Diat a Fővárosi Levéltárnak, amely biztosítani az éppen új főigazgatót kapott Petőfirodalami Múzeumhoz tartozó országos színháztörténel intézet és múzeum gyűjteményének tárolására szolgáló új raktárt már húrcolkodhatnak is. eddig helyüket a Herminaut 57-59 számolati alatti a épületet, ugyanis a Liget projektet meneselő társaság nézte ki magának. Uh, ugyanakkor uh, az új helyszínen lévő gyűjteménye minden rendben volt, eddig, hanem azért nem vették észre a kormánypárti javaslattevők, uh, és gyakorlatilag itt most valami átraktározásról kellene dönteni, mert hogy ott olyan mennyiségű dolog van, amit csak úgy nem lehet kipaterolni az épületből. Akkor, akkor kérem szépen álljunk meg itt egy pillanatra, és akkor, akkor rögtön, én szerintem ez jóval erősebb példa, akár a román csarnoknál is. Tehát miről is van itt tulajdonképpen szó? Arról van szó, hogy az eredeti tervek szerint, az eredeti városligeti építési szabályzat szerint azáltal, hogy a Városliget ZRT 99 évre kapta vagyonkezelésbe a ligetet, természetes, hogy ehhez egy hetkótert kell létrehozni, valahonnan irányítani kell ezt a vagyonkezelői tevékenységet, hogy ez a létrejövő új nemzeti közgyűjtemény együttes, illetve magának a parknak az üzemeltetése, ez fenntartható legyen. Ez körülbelül száz főt jelent, akinek a, a munkavégzését ö, biztosítani kell. Eredeti elképzelések szerint a városleget építési szabályzatában is kijelölt helyen erre bent a ligetben épült volna egy üzemeltetési központ, tulajdonképpen pontosan ott, ahol jelenleg a kutyafuttató található, ahol a kutyás élményparkot építettük, hiszen ott korábban egyébként is beépített terület volt. Hosszú társadalmi egyeztetést követően a liget park fórumoknak köszönhetően persányi Miklós még zöld Miniszteri biztosi minőségében is nagyon sokat tett ezért az ügyért. A Városliget építési szabályzata módosításra került annak érdekében, hogy ez a nagyjából 1500 négyzetméter alapterületű épület, ez ne a ligetben épüljön meg, és ennek a helyén is park jöhessen létre. Ezért először megszületett a döntés, hogy a Ligetben nem lesz ilyen izemeltetési központ, hanem ezt valahol a Liget környékén kell megtalálni. Hangsúlyozom, történt ez azért, hogy 1500 négyzetméternyi zöld területet lehessen ebben az egyébként kielezett helyzetben a parkba tenni, és ezt nem véletlenül szimbolikusan is az egyik első fejlesztésként már meg is valósítottuk, hogy az elzárt területen egy kutyás élménypark van. Ezt követően indult meg. A, a helykeresés annak, hogy 99 évig, pontosan most már csak 94 évig, hol legyen az üzemeltetési központ. Tekintve, hogy a Városliget e, túloldalán a Hermina útnál a, a Petőfi Irodalmi Múzeum vagyonkezelésében volt egy e, nemzeti vagyonkezelő tulajdonába lévő ingatlan, amiben maga a, a, a Petőfi Irodalmi Múzeum, összesen 130, tehát 130 négyzetmétert használt ebbe, ebbe az épületbe. Nagyon hosszú, és azt gondolom, hogy végtelenül konstruktív egyeztetések eredményeként a petőfi Irodalmi Múzeum egy ennél szignifikánsan jobb helyre tudja költöztetni azt a háttérintézményét, ami itt működött. És amiről itt a cikkben beszélgetünk, vagy hát legalábbis a, a, a szerző értekezik, az pedig az, hogy egy 115 négyzetméteres raktárba kell elhelyezni azokat a dokumentumokat, amik ebben az intézményben voltak megtalálhatóak. Ez egyébként nem tartozik a Petőfi Irodalmi Múzeum főtevékenységéhez, ez egy kiszolgáló tevékenység, kiszolgáló infrastruktúrának a dokumentumai. A Városliget ZRT természetesen biztosítja mind a költözést, mint aktívan részt vettünk, bár nem kellett volna annak az új helyszínnek a megtalálásába, ahová ezeket a dokumentumokat biztonságosan és hosszú távon át lehet költöztetni, és ennek még a finanszírozását is biztosítottuk, tehát pénzt adtunk át a Petőfi Irodalmi Múzeumnak arra, hogy ez hosszú távon biztosított legyen. Így lehetett ezt az egyébként nem túl jó állapotú szociál ingatlannak a kiürítését biztosítani, hogy ezen a területen kezdődhessen meg a liget ö, üzemeltetési központnak a megújítása, felújítása. Ez történt. És ebből születik egy ilyen típusú cikk, ahol azt gondolom, hogy a fő üzenet az az, hogy 1500 négyzetméternyi új zöld terület jött létre a városligetben. Ingen. Ugyanis szerepel egyébként, hogy továbbra sincs válasz arra, hogy miképpen kezdik a felszínalatti vízátfolyásokat, a víz kiszúvátyúzása, a környezőházak süllyedését okozhatja, miközben kiszáríthatja a Városligetnek a dúlás után megmaradó fájit. Csupa feltételes mód, miközben ezekről permanensen szó van, és permanensen nincs véve, kicsit, mint hogyha a, a, a adlan lenne druk, hogy ezek jöjjenek létre, mert akkor lenne ok a beavatkozásra. Nem, mert hát az a helyzet, hogy ugye, itt nyilván egy érzelmi manipulációról van szó, tehát Uh, ugye azt itt a műsorban is nagyon sokszor beszélgettünk hidrogeológiai kérdésekről, nagyon sokszor mentünk szakmai uh, mélységekbe is. Azt tudom mondani, hogy ha valaki a hatodik vagy hetedik kerületet, vagy menjünk egy picit távolabb a tizenharmadik kerületet, lenne lehetősége egyszer alulról megnéznie, tehát egy olyan uh, invers képet látna, hogy hova érnek le a pincék, mély garágyok, uh, és ez milyen uh, módon avatkozik be a talajvíz viszonyokba, akkor pontos képet kapna arról, hogy szignifikánsan mélyebben és szignifikánsan sűrűbben beépített alulról a talaj, hogy most teljesen laikus módon mondjam, mint a Városligetben akár a beruházások előtt, akár a beruházások alatt, akár a beruházásokat követően. Egészen konkrétan az ANG székháznak a mínusz szintes mélygarázsa, vagy ahol jelenleg a Városliget ZRT-nek a központja van, az egykori szakszervezeti központnak a mélygarázsa, ami szintén, mínusz 5 szintig meg le, ezek mélyebben ö, lemennek a talajba, mint a, ö, méga, a Városliget ZRT által épített mélygarázs, vagy a Városliget ZRT által épített ö, néprajzi múzeum. Tehát, hogy ezért ez egy ö, természetesen alkalmas arra, a félelemkeltésre is alkalmas, és az érzelmek manipulálására is alkalmas, ugye, hogy... Ö, ö, hogy ezekről cikkezünk, de azért ezek alapvetően szakkérdések, amiket a szakhatóságoknak kell eldöntenie, és természetesen a szakhatóságok véleményét érdemes a, a, sajtóban is, a sajtóban is figyelembe venni. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy ugye állandóan szó érje a ház elejét akkor, amikor a kivitelező személyéről van szó, miközben az ember nagyjából azt látja, hogy, a, hogy nem szeretném a választ megadni helyetted, hogy a magyar építőipari piacon azok az óriás cégek, amelyek egyébként számításban jöhetnek ilyen kivitelőző munkára, azokat tulajdonosilag mindig lehet ma már valamilyen oligarchához kötni, fogalmam sincs, hogy van-e egyetlen olyan cég is, amely ilyenfajta gyanúsítást nem kaphatna, ugye ez most annak aprópójá hangzik el, hogy a Mészáros Lőrinc szulajdonában lévő Záév Zrt. nyert el a Városligetbe tervezett új néprajzi múzeum és központ generál kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzést. Szúrta ki az uniós közbeszerzés értesítőben a 444.hu, ami egyébként ugye azért furcsa, mert ez kiszúrni, tehát ez olyan, mint hogy egyébként egy én tű a szín a lenne, holott ott valószínűleg az uniós közbeszerzés értesít, az épp arra való, hogy abban az ilyet megtalálják, de ezt ma így mondják a sajtóban. Nem tudom, hogy lehet-e arra válaszolni, hogy ma abban a családfában, ami az építőipari cégeket illeti, van-e olyan, amelyet nem lehet kötni ma úgynevezett kormánypárti oligarchához, miközben úvattal kérdezem ezt, hiszen önmagában ha elfogadod a kérdést, akkor egy olyan dologba mész bele, amely nem a te területed, mert neked nem ilyen módon kell osztályoznod a cégeket. Én azt tudom mondani, hogy a Városliget ZRT minden egyes kivitelezési munkájára nyílt közbeszerzési eljárásokat hirdet és a legjobb ajánlatot tevővel költ minden egyes alkalommal szerződést. Ebben a másodpercben a komáromi csillagerőzet is beleértve, most csak egy gyors felsorolást hagyadjak arról, hogy kik azok a cégek, akik, és elnézést, hogyha valakit kihagyok belőle, akik egy milliárd forint feletti munkákat végeznek a Városliget beruházásában, építőipari munkákat, az Épkar, a Fész, a VHB, a Strabag, a Kolasz, az Árla, a, a, a záév, a magyar építők, a, a, a, a, hát az út- és közműépítéseknél gondolkodnom kell, hogy hol van az egymilliárdos határ, és milyen, milyen munkálatok jönnek be, de azért egy elég színes és divers portfólió jelenik meg, tehát én azt tudom mondani, hogy majdnem minden olyan, Magyarországon lévő potens céggel, aki építőipari kapacitással még egyáltalán rendelkezik, velük mi dolgozunk. Tehát az, hogy a tulajdonosi kör hogyan alakul, és hogy egyébként ez, ugye ez egy dinamikusan változó piac, tehát hogy azért, ha az ember hírfogyasztó, akkor látja folyamatosan, hogy eladják, megveszik, jobbra-balra mozog, igen, bocsánat, markettel, a bonnal, tehát hogy még néhányat mondjak itt a kivitelezők közül, tehát elég sok mindenkivel dolgozunk együtt, gyakorlatilag mindenkivel, akinek kapacitása van, de hát ez teljesen érthető, egy óriás beruházásról beszélgetünk, úgyhogy szükség is van erre, és még így is nagyon küzdünk azzal, hogy vajon azok a szerződött partnerek, akik a szerződésben vállalnak egy határidőt és egy műszaki tartalmat, ők vajon valóban tudnak-e megfelelő mennyiségű építőipari kapacitást mellé rendelni. Ezekhez a, ezekhez a cégekhez, hiszen azért az egy nyílt titok, hogy egy, ebben a konjunktúrában, amiben most vagyunk, amikor mind a piaci ingatlanfejlesztők nagyon aktívak, mint pedig az állam, mint ingatlanfejlesztő extra aktivitást mutat, egy komoly, komoly munkaerőhiány van az építőiparban, aminek a, aminek a pótlása az egy elég nehéz, nehezen megoldható kérdés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást jövő hét. Jövő héten vagyok természetesen. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Egyerre még itt dolgozol, és nem abban a cégben, ahol ilyen sajtó ha alkalmaznak, az nem ilyen napi gyakorisággal tud cikeket produkálni, amiket nem én állítok elő. Köszönöm szépen. <gül> köszönöm, szépen. Akar-e bárki bármit mondani? Leginkább H. József, aki az e-mailt küldte nekem február 18-en. 06148909999 0636771161 <clears> At <throat> 0614890999 és 063677161. Ma 2019. február 21-e csütörtök van, és 2 perccel múlott fél 9. Annyit szeretnék elmondani, hogy jövő hétfőn, 25-én Cézár és Gíza napján, és de fél 8-tól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, és a mindenik az hétfőni és szerdán nem lesz élő lebonyolításuk. Egy fejöncsi, még egyszer hétfőn Aquarium Club volt lokál. Bakács filipov önök meg én. várjak -e még, vagy pedig átvehetek a következő interjú alanyomra? Ré. Jó réglát. Tudom, hogy nem ehhez kapcsolódik, de neked szeretném mondani, hogy voltam kollát, szálló kamar a zenekar Ajánlom, hogy vennjetek el, szerintem fantasztikus. Köszönöm szépen, megint nem még az a lámpa, Laci Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Kicsit meg vagyok fázva, fügy... jó Nem akkor, mint szeretném mondani, hogy bolygó. Gyógyulást kívánok. 061489 és 063677 szeretném, hogyha pontosan értelmeznék ezt a pár perc lehetőséget, és arra használnák, amire felajánlottam. Jó reggelt! Jó reggelt! Tessék! Újra én vagyok, bemutatkoztam elő, a mozgatfűző, hogy vagyok, és csak a, a Gyurgya Vizsbence interjúhoz szerettem volna egy minimális hozzászólást tenni. Érni a feleség... Haló? Itt van? Uram, hallgatom, nem fogom mindig azt mondani, hogy jó. rendben, Jó, jó rendben van, rendben van, jó. értem én. No, Akkor ez a kérdésem... Amiről beszélni szerettem volna, hogy feled, a feleségem érintett a történetben egyébként, abban a múzeumban dolgozik, ahol, ahol, ahol, ahol, ahol, amiből, a ahol, ahol, project zajlik. Na most ez, ami a ahol, a ahol, történetnek és mindig beszélgetnek a ahol, úrral, a feleségem érintett a történetben hogy ahol, mi, mi, miért, miért ahol, a ahol, amiből, ahol, ahol, ahol, ahol, a betonteknőből. Nagyon jól tudták azt, hogy egy posványos területe... Milyen betonteknőből kell? Mit kiszivattyúzni, uram? Ö, mert hogy oda, kerül, oda, oda, építik, oda építették az a, a, a, a térnek a végére építik a Néprajzi Múzeumot. A Néprajzi Múzeum területé jelleg van vízszivattyúzás? Hát na, ez, az, ez az, hogy folyamatosan folyamatosan vagy a vízszivattyúzás. Egy másodperc és és türelmét elmondta. kérem. Jó, egy másodperc türelmét kérem. Arra kérem, hogy legyen szüves várják pillanatra. Nem tudom, hogy beszéle vagy sem. Én arra kértem, hogy legyen szíves, várjon. Várok. Én ezt értem, de amíg a, nem mondom azt, hogy ne várjon, addig vár. Köszönöm. Van itt egy ember, aki azt állítja, hogy ő tudja, hogy nem kell vele beszélgetni, csak eddig, ha meghallgatod, ő azt mondja, hogy mit tetszik mondani, akkor még egyszer legyen szíves mondani. Arról van De arra kérem, hogy egyenes mondatokat mondjon, nem magát hallgassa vissza, mert visszhangzik, és legyen szíves, egy percben, egy percben foglalja össze azt, amit mondani szeretne. Én azt hallom, tapasztalom, és gyakorlatilag sokat járok arra, hogy ott vannak ezek a szivattyúk, amik a betonteknőből továbbra is szívják, tehát szivattyúznak a vizet. Tehát gyakorlatilag a Néprajzi Múzeum három emellett mélyre kell, hogy leépüljön. Jó, köszönöm, ennyi egyelőre elég. Azt kérdezem tőled, hogy vannak-e ott szivattyúk, Bence, amelyek egyfolytában szivattyúznak vizet onnan ki? A Néprajzi Múzeum munkatére elhatárolásánál vannak olyan szivatjuk, amik a víztelenítést végzik. Ez teljesen természetes, hiszen az. Uram, arra kérem, hogy ön elmondta, hogy miről van szó, vagy végighallgatja a is válaszát vagy leszek elköszönni. Ez egy teljesen normális technológiai dolog, hiszen arról van szó, hogy a, a szerződött partner eddig a munkatér elhatárolását, magyarul a részfalazát végezte el a néprajzi múzeumnak. Ha föntről belenéz az ember, amit rendszeresen lehet látni fényképeket, akkor lehet látni, hogy ennek ajlemeze ebben a másodpercben még nincsen, hiszen most indulnak el a szölöpölési munkálatok, majdnem, és nem akarom technológiai irányba elvinni, de teljesen világos, akkor nem lesznek szivatjuk ebben a gödörben, amikor ez ténylegesen egy teknő lesz, amikor alulra is beton kerül ebbe a történetbe, mint egy mélygarázsnál, vagy bárhol máshol. Ezek a munkálatok jelenleg zajlanak, Hát teljesen természetes, hogy addig pedig zajlanak a víztelenítési munkálatok. Hát ez... Okay. E Jó, egy második beszél, uram, akkor most legyen szüves, mondja, igen. A, a másik, ugye, ugye a Vágány utcában van, ugye a raktár, ahol a... Elnézést, most akkor ez kielégítő válasz Igen, igen, mert ugye a, a Bence folyamatosan mondja, a Gyurány úr, hogy a, a raktár épület, a Vágány utcában van, tehát ott, ott, ott, lesz, ott vannak a tárdak, vagy kerülnek majd, az is ázik. Ugye az a volt, most nem tudom, az azt mondom, valamelyik egyetemnek volt a... Euh, épület sora, és oda kerülnek majd a tárgyat, de, de az is üzesedik. Tehát én, nagyon, én, én akkor belső kollégáktól tudom, hogy le van a fotózva. Oké, okay. erről van, mit tudsz mondani. mondani? Ennyi tessék hallgató teretett el a kollégát. Ugye az umrrk ba alatt több mint 350 ezer felbesetetben értékű műtárgy, megy. Szerződés szerint forszáraz uh, Porszára az mély szinteket kell létrehozni a strabadnak, mint kivitelezőnek. Ez is természetesen egy folyamat, tehát van egy száradási folyamat. Egyébként az a helyzet, hogy ez a száradási folyamat mostanra gyakorlatilag a végéhez közeli. Tehát mostanra, ha bárki bemegy, én múlt héten jártam bent utoljára a minőtötös szinten, ott gyakorlatilag ezt a porszára az állapotot lehet látni. Tehát bármennyire is szeretnénk, de varázspálcával még ebben a másodpercben nem tudunk építeni. De bármi -e odbe nem állzik nem állzik Volt időszak, amikor technológiailag természetesebb, ez így építkezünk, tehát egy családi háznál sincs ez másként, hogyha az ember először lemegy a, a talajszintre, akkor ott először nedvesedni kezd, aztán utána, amikor e, a résfalak megépülnek, akkor ez csökken, amikor az ajlemez megépül, akkor ennek gyakorlatilag meg kell szűnnie, innentől kezdve jön egy száradási folyamat, ez is hozzátartozik a technológiai történethez, És hogyha a száradás megtörtént, akkor lehet befejezetnek tekinteni az építkezést. Köszönöm. Jó. jó, ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon jól tudja az, hogy a, a, a Városligati projektes vezető úr, hogy három méter, tehát háromszintes, három szinten vannak lent a dolgok, és hűtött állapotban vannak a különböző ruhák dobrok egyebért tehát az erről a néplazimuzonak mondak gyönyörű épelete van az országunk az Ez uram, ilyen mértékben ennyi. én nem fog tudni a rendelkezésére elni, hozzátéve, nem is akarok. Köszönöm szépen bence, hogy még egyszer rendelkezésre álltam. Köszönöm. Ara kérve nekem a közvetítéses módon mégis lehetőség nyílik arra, hogy elmondjanak valamit. Akkor az téleg próbálják meg úgy megtenni, hogy abból érdemi beszélgetés legyen. Én semmilyen becsületét pénzből eleve nem védem. Nem ez a foglalkozásom. De dac reakciót belem is ki lehet még váltani. Hmm. Hozzá téve természetesen, hogyha valami ázik, akkor az ázik, akkor arról beszélni kell, az, hogy valamire igény volna, hogy ázzon, abban nem tudok rendelkezésre állni. Nem tudok, és nem is akarok. De bármely pillanatban ismét hegyezem a fülemet, és hogyha mutatnak olyan dokumentumot, ami erre utal, akkor azt meg fogom kérdezni. Ennyit tudok. Um, Újpestnek is van olyan pontja, bármint beszélgetési pontja, ami nincs, de mégis van. Ez ugye csak meg kell keresnem a rengeteg papírom között ez ugye a Megyeri út és Homoktövis utca közötti erdőrész, amit ki akarnak írtani, de még se akarnak írtani, de úgy akarják nem kiírtani, hogy közben igény lenne arra, hogy kiírtsák, és akkor itt befejezem, letépkednek különböző szallagokat. <gül> Mi ez? Erről is beszéltünk már, ugye Uda? a Parkas Uda. Erdő, az Káposztás megyen mellett egy gyönyörű és értékes terület, Erdős, ráadásul ugye, többféle erdő van benne, van benne állami tulajdonban lévő és a Pilisi parkerdő által kezelt természetvédelmi erdő, van benne védett lápos terület, és van, az újpestiek tudják, de ha valaki a térképre néz, akkor a, a Homoktövis utca és Megyeri út által határolt mi csak kis erdőnek nevezett terület, amely a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, és megállapodás alapján az erdőgazdálkodói feladatokat Újpest önkormányzata fogja ellátni, és mivel az erdőgazdálkodói feladatokhoz szükséges, hogy egy rendes adatállományunk legyen arról, hogy pontosan hol milyen fák, faegyedek, csoportosulások, bármi van, ezért jelen pillanatban egy geodéziai felmérés zajlik, és a már a geodéták által felmért fákat egy ilyen fehér szalaggal, jelölik meg azért, hogy tudják, hogy mi az, ami már fel van mérve, és mi az, ami még nincs, és azért ilyen szalaggal, hogy amikor a teljes felmérés elkészült, akkor ezt utána nyomtalanul el tudják tüntetni, ugye általában mondjuk a kivágásra jelölt fákat ilyen festéksprével szokták megfújni, ami egy kivágandó fa esetében nem okoz mondjuk maradandó, nem csak külső látható nyomot, hanem adott esetben ugye a festéknek a vegyszere az, az élő természetnek sem tesz jót, épp ezért egy ilyen szalaggal jelölik meg, és ezeket majd amikor a geodéziai munkákat befejezték, akkor eltávolítják. Erről szól az egész, de természetesen ahogy említette Mire is... volna van igény? Hogy Hát arra van igény, hogy valaki ezt a pánikot kerse, és ezzel nyilvánvalóan be tudja származni. A parkot építenek, meg ki tudja, mit fognak jutni. De nem építenek, nem építetem. Erre egy erdő, van a igény. Hát a, legalábbis a kommunikációban igény van arra, hogy a pánikot keltsék, mert a pánik Ez A pánik ez, honnan jön? Van hát neki a... valami fóruma? Hát nézd, Én csak gyanul. Hát igen, természetesen ugye ezek az zárt csoportok, amiről beszéltünk a korábban a Facebooknál. A Facebook kitiltásommal kapcsolatosan ezekben a zárt csoportokban ö, szokott általában fölmerülni és elterjedni ilyen futótűz, futótűzként. És egyébként én most én azt eredményezi, tett... hogy csöng a telefon az újpesti önkormányzatban, és azt kérdezik, mi épül itt? De idáig nem jutunk el. Idáig nem jutunk el a mai világot, úgy éljük kommunikációs térben, a közösségi kommunikációs térben, hogy azt gondoljuk, hogy ha valamit fölírtunk a Facebookra, akkor azzal egy, egyrészt meg is minden problémát, másrészt ha kiírunk oda valamit, akkor azt, hogy mondjam, gondolkodás és kritika nélkül rendkívül sokan átveszik. Nyilván azért, mert hogy iszonyat mennyiségű információ zúdul mindenkire minden nap, és nem, nem túl erős az igény a, bennünk mindenféle bántás nélkül fogalmazom meg, hogy egyébként belegondoljunk, vagy utána menjünk, vagy a nota benne rákérdezzünk arról, hogy mi is a valóság. És történik ez annak ellenére, hogy ennek a fel, ennek a, erről a felmérésről már kétszer volt tájékoztatás az Újpesti Naplóban, többször volt tájékoztatás a hivatalos Facebook csatornákon, és most, amikor újra és újra fölgerjed ez a, ez a kis lendület, most akkor én is kiírtam már a saját Facebookomra, a pontos helymegjelöléssel, a pontos szándékkal, de ettől függetlenül jól láthatóan és beazonosítható módon bizonyos embereknek, akiknek mondjuk azt, hogy ez a dolga, vagy csak hídből és elkötelezettségből csinálják, szándékosan gerjesztik ezt a, ezt a negatív. És ezzel van összefüggésben az is, hogy ismeretlenek leszagadták a kiserdők geodíziai felmérés és segítő jelölő szallagokat? Hát én azt gondolom, hogy valószínűleg olyan ember tehette, aki, aki azt a hírt olvasta, hogy itt lakópark lesz. És akar -e bárki ezzel park? kapcsolatban kérdést feltenni? Egyébként ön hányszor fogja majd megírni a A Ahányszor megjelenik az, hogy mégis lesz valami? Hát én nem, nem, nem, nem, nem tudom. Én azért gondoltam nyomatékosan kiírni ezt az én oldalamra, mert talán, talán azért az még elhihető rólam, hogy amit én leírok, az úgy is van, szavahihetőségemet szava azért még nem kérdőjelezték meg, de, de ennek nyilván vannak olyanok, akik igen, de hogy a széles, széles újpesti közönségben azért ennek még mindig van hitele, ez egy erdő, ráadásul ugye az erdőket törvényileg védi, sokkal jobban védik, mint az egyéb területeket. Ez egy nem beépítés, nem beépíthető terület, tehát se parkoló nem lehet, se lakópark nem lehet, sem semmi egyéb nem lehet ott azonnal. Ráadásul, ha csak, ha csak logikailag is belegondolunk az egészbe, ugye általában azokat a fákat szokták megjelölni, amiket ki akarnak vágni. Na most, ha valaki elmegy a területre és megnézi, jól látható, hogy ahogy haladnak a geodéták, mindegyik, minden egyes fa egyet be van jelölve ezzel a fehér szalaggal. Ha egyébként ezt az erdőt ki akarnák érteni, akkor minek jelölik be az összeset, mert akkor úgy tudják, hogy mindegyiket ki kell vágni, akkor jelölés nélkül simán meg a kivágnánk. Tehát egész nekem néha is nehéz gondolkodnom, nehogy másival. <gül> <gül> Igen, nem, nem, nem nevetnék ezen annyira már, mint nem ezen, hanem magán a történeten, Hogyha, ha, ha nem látnám azt, hogy, hogy ez igenis ö, a, a fejekben tud károkat okozni. Nekem speciál nem, meg az önkormányzatnak sem, mert most elke, elterjesztik a rémhírt, ez eljut x emberhez, aztán látni fogják, hogy nincsen kivágva az erdő, Tehát be fog bizonyosodni, és hosszú távon ki fog derülni, hogy melyek azok a csatornák, amelyek rendre, valótlan álhíreket terjesztenek. Csak ugye ez idő, és, és nem szeretném, hogyha az emberek közben sok-sok ilyen negatív élményt élnének meg, pláne úgy, hogy, hogy semmi alapja nincsen. Hát ez egy olyan kortünet, amivel kapcsolatban én is küzdök, de szerintem egyébként nem sok jelenség, de nem, nem sok reményél. Tehát az, hogy arra van igény, hogy bizonytalan ahogy ezt a Fridipól mondja, másodlagos frissességű halak legyenek jelen, mert hogy erre van igény, ez, ez számúra megfoghatatlan, át, át, meg, megérthetetlen. De olyan, olyan szinten van, ugye nekem szokták uh, küldeni az ilyen fontosabb, vagy szemlézik, úgymond, a, a segítőim ezeket a dolgokat, és vannak ott olyan emberek, akik, uh, uh, mikor megjelenik a hivatalos válasz, hogy a geodéták méri fel az erdőt, akkor, akkor halál megvető bátorsággal írja le, hogy hogy persze-persze, minek geodét, miért nem az erdészek mérik föl, miért a geodéták építkezésen szoktunk dolgozni. Hát csókolom, a geodéták tárgyak hely meghatározásával foglalkozik. Ahhoz, hogy az erdészek meg tudják mondani, hogy az itt álló fa az milyen állapotban van, betege, nem betege, mit kell vele csinálni, ahhoz tudni kell, hogy pontosan hol áll, amikor ránéznek a térképre vagy az adatbázisra. hát egészen nonszensz, de hosszan-hosszan magyarázza, nyilván provokáció szándékkal, de de mindegy. Tehát igen, nagyon érdekes volt. Azt árulj el nekem, hogy milyen végülni egy ilyen fővárosi önkormányzati ülést, ahol Horváth Csaba és Tarlós István, vagy Tarlós István és Karácsony Gergely úgy beszélgetnek egymással, amit nem tudok semmihez se hasonlítani, mert tudtam, hogy a fővárosi közgyűlés az nem egy mozi és nem egy színház. Megmondom őszintén, szerencsére gyorsak voltunk és hatékonyak, tehát értem, azért... Értem, de nem ezt én, én értem, de az is egy kortünet, hogy azért egy fél tizenegykor kezdődésen, hát talán olyan fél egy fele, tehát mondjam, hogy egyébként a szokásoshoz rövidebb, de azért mégis több órán keresztül tartó fővárosi közgyűlésnek mondjuk egy olyan másfél perces részletéről ír a sajtó, megbeszégetünk mi is, tehát én azt gondolom, hogy az a másfél perc ahhoz a munkához képest, amit elvégeztünk, Eh, hogy mondjam, szinte említése sem méltó az, hogy most eh, a föl van háborodva azon, hogy, hogy a főpolgármester úr elmondta, hogy ő innentől kezdve a szárnyai alá veszi, mert már a baloldal is kiközösítette magából és 20%-os eredménnyel, ő már védelemre szoruló ember. Ezt eh, ki, hogy értelmezi, vitnek személyeskedésnek, ezt Horvátcsaba szemmel láthatóan rosszul viselte, és egy ilyen oda-vissza eh, polémia, okay, mondom, néhány mond mondatváltásnak. Én nem találtam az összefoglalóban olyan részt, amely a hármas metróval kapcsolatos, illetőleg amit olvastam, az nem az, amit ön a honlapján föltüntetett. Milyen döntés született a hármas metróról, ami annak a meghosszabbításával, tervezésével, kivitelezésével kapcsolatos? Hát csupán annyi, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta a költségvetést. És abban? És, és ebben a költségvetésben szerepel az, az összeg, amivel a kiviteli tervezés megkezdődhet. Tehát ugye mivel egy eredményes közbeszerzési eljárást folytatott már le a bkk tehát van egy keret megállapodása erre a munkára, ezért ennek az első részét le tudja hívni. Most, hogy a költségvetést megszavazta a közgyűlés, nyilván ugye a ennek majd hatályba kell lépnie, és amikor hatályba lépettek, utána a béke kellett... Ennek a tervezés gazet. az mennyi? Ez most uh, 1,2 milliárd forint. Az erről van. az elmúlt időben nem beszéltünk. Ez valójában egy milyen hosszabbítás? meddig, hogyan, mikor eredményez? Hát ugye jelen pillanatban a, a, a metro az Újpest központ végállomással ér véget, de maga az alagúta kihúzó vágány miatt majd, hogy nem a Rózsa utcáig tart. A horváth magasságáig, itt akkor most reklámot mondtam, ugye ezt be kell mondani, tehát nagyjából odáig tart, és akkor egészen elmenne Káposztásmegyer 2-ig, a, a, a külső Szilágyi és Megyerű út és jelen pillanatban, hogy ott tartunk, hogy a kivitelezés tervezés kezdődött meg, és én ezt sokszor elmondtam, most sem mondok mást, amikor a kiviteli tervek teljes mértékben elkészülnek, akkor lehet egy óvatos becsléssel megtervezni az összeget, amiben az kerülhet, és akkor születhet meg a... a Hány megálló lesz, mire megy? Hát a végállomással együtt, tehát lesz ugye a Rózsa utcánál lesz, bekonyorodunk még a föld alatt a... A víztoronynál lesz a, a, a vasútállomás, és akkor onnantól kezdve még három a, a, a végállomással együtt. Időben? Ezt nem tudom, mert ugye amit, amit az előbb is mondtam, ez a kiviteli tervezést jelenti, ugye azzal a döntéssel, hogy a fővárosi közgyűlés biztosította a forrást arra, hogy a kiviteli tervek elkészüljenek ezzel, a fővárosi önkormányzat kinyilvánította most már pénzben is kifejezhető módon azon szándékát, hogy a hármas metrón meg megkívánja építeni. Ugye sokat, sok kritika ér minket, meg úgy általában a politikumot, hogy mindig csak beszélnek róla. Valóban 1990 óta minden választási kampányban meg lett ígérve, hogy majd lesz, majd lesz, majd lesz. De most a majd leszből eljutottunk odáig, hogy a fővárosi közgyűlés konkrétan forrási standard, a kiviteli tervek elkészítéséhez. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon erős ö, ö, szándék. Nyilván azt is tudni kell, hogy a fővárosi önkormányzat ezt saját erőből, saját forrásból nem fogja tudni megvalósítani. Így amikor rendelkezésre állnak a kiviteli tervek, és megvan az a pontos, vagy nagyjából pontos összeg, amiben ez a munka kerül, akkor van még egy nagyon fontos döntés, hogy ehhez a, a, a, a magyar kormány tud-e forrás biztosítani. De mivel a Budapesti tanácsa Tanácsának a programjában, szerepel, mármint már az előre, az első alakulőlésen lefektetett legfontosabb projektek között, ami persze nyilván bővül az idő elő haladtával, szerepel. Tehát rögtön az első alakulőlésen szerepelt a hármas metró meghosszabbítása. Tehát én abban bízom, hogyha kiviteli tervek elkészülnek, akkor meg lesz majd az a támogató szándéka a kormány részéről, hogy a, a kivitelezése is biztosítsa a forrásokat. Vannak itt még apróságok, de ez a kérdés, hogy ön van-e olyan dolog, amiről szeretne beszélni, aztán én majd egy pillanatig feltartanám még adáson kívül, vagy elköszönhetek? Én azt gondolom, hogy, hogy nincsen, szépen zajlik a, a, a, az élet, tesszük a dolgunkat, jövő héten fogunk az Újpest költségvetéséről dönteni, úgyhogy összeállt egy stabil a álló különségvetés fogunk tudni a... Köszönöm, a kis eszteni. türelmét kérem. I the way my hand looked on your head. The Nula hat és bármilyen témában. Holnap, ha minden igaz, Filipov Navracsics bácskai, illetve karácsony bácskai Ugi. A jövő héten hétfőn nem lesz élőlebonyolítású Kejfej Jancsi. Attól még 25-én hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz. Az akvárium Klub volt lokájában Bakács a Filipovval önökkel és velem. Kedden fél kilencig leszünk. Szerdán nem lesz Kejfej csütörtökön is és pénteken lesz. Hozzátéve, hogy minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás... Amit látok, hogy a március 15-e az péntek, akkor nincs Kejfej Jancsi, és március 22-én van Kejfej Jancsi, és legközelebb aztán március 29-én lesz. Derült égsütő nap. Kettő perc múlva lesz 9 óra. senki? Igen. Jó teljesen más téma most láttam autóból, és ez nem először, hogy a nővárcsi közterület szörgyelet munkatársai gépkocsival állnak a fülön, ott, ahol egyébként, ha valaki föláll, akkor azt dohányoznak, és a szigaretta csikket Hát ez nagyjából Magyarország. Igen. igen. Te most oda menne hozzájuk, akkor azt provokációnak fognák fel. Valószínűleg igen. De biztos nem jönnék jól ki belőle. Nézze, ha egy dologban meg fogalmazni például, hogy az embert mi bántsa, akkor ebben például benne van. Én egy nagyon elegáns budai részen lakom, azt képzelj el, ott nem is nagyon közlekednek autók, illetve hát átmenő forgalom van. Azt gondolja, hogy valaki kirakott egy ilyen hűtőszekrényt. Csak egyik pillanat a másikra egy hűtőszekrényből lett ott. És úgy azon gondolkodtam, hogy szóval úgy sajnálom, hogy nem voltam ott, amikor az a hűtőszekrény oda került, mert hát ugye annak a kertnek, az, tehát annak, a, a, annak az ingatlannak, a, ami mögötte van, annak a tulajdonos az milliárdos, de persze attól még egy milliárdos kirakatja a hűtőszekrényét, csak úgy az utcára meneki elege van belőle. Ráadásul tudtam már mostanában, hogy valaki vesz egy hűtőszekrényt, akkor a régit elviszik, de hát lehetséges, hogy ő úgy döntött, hogy neki nem kell többet hűtőszekrény. Vagy hogy valaki csak emiatt arra járt, és ott hagyott egy hűtőszekrényt, ott volt egy ház, amit aztán nem építettek mert megsüllyedt, annak a második emeletén ez egy szerkezetkész épület volt, de lépcsőházase volt. Volt, vagy, vagy legalábbis használhatatlan volt. A második emeletén volt egy fürdőkád. És azon gondolkodtam, hogy az a fürdőkád az olyan hogyan került oda? Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ilyen biztos máshol is van, nem tudom. Ö ott, ha fölmegy ez a kis erdőben, ahol én lakom, mindenfelé színes dolgokat látam, mi nem hóvirág, hanem különböző zsákokban elhagyott uh, sit és egyéb dolog. Hazudnék, ha tagadnám, hogy volt az életemben olyan, amikor én is úgy szemeteltem, amit ma már nem teszek. Dánia, vagy nem tudom. Nem, nem, nem tudom, mit, hova kell menni ahhoz, hogy ez ne itt legyen. Nem tudok, hogy Mondjuk azt sem értem, hogy már itt tartunk, hogy kamaraerdőn, az erdőben a kutya sétáltatók összeszedik nagyon zacskóba a kutya ürüléket, majd kivennek az erdő szélére, és az szélére leteszik zacskóba, vagy bent hagyják az erdőben bezacskózva. Tehát egyszerűen nem értem ezeket az embereket, hogy hol tartják az eszüket. Mert, egyébként... miért, miért nem hagyja ott inkább, akkor két hét alatt lebomlik, szacskóba, meg soha az életben nem bomlik. Mert nincs egyébként olyan izé, amiben nincs, benne nincs kihelyezve, Nincs kihelyezve edény. Ez ezt, gyönyörű ez a történet, amit tehát, hogy mondjam ennek, Ez maga a civilizáció, tehát megtanulja, hogy hogyan kell viselkedni, de miután maga a folyamat nem vihető végbe, mert az, ami kellene hozzá, az hiányzik, valójában rosszabbat tesz, mintha egyébként mindent úgy hagyna, ahogy van. Igen, ha de hát kérdeztem természetőr, mert néha járnak ott, és akkor ezzel csak pórázon lehet kutyát sétáltatni, mert hogy a kutyák fölzavarják a költőmadarakat, meg kitapossák a, a nem tudom milyen védett növényeket, stb. És néha ott megfordul természetőr, és akkor kérdeztem tőle, hogy hogy miért nincsenek a szemetesek, és csak annyit mondott, hogy azért, mert Budapest területén az összes erdőre egyetlen egy ember van, aki a szemeteseket üvüti, és hogy nincs kapacitás. Hát nézd, ez vaji vagy, vagy, vagy, vagy sem, nem tudom. Há... Hány éve van? Én? Aha. 50. Aha. Nem csak azon gondolkodom, hogy mikor fog elfáradni. Hát nézze, csináltam már egy pár kiírást, kedveset is, nem annyira kedveset is. Vagy vagy hogy? Igen, igen, igen. Ho, hova írt és mit? Hát rendesen kinyomtatva, szépen digitális nyomdában megszerkesztve, nem lebomló, tehát nem, nem tönk, nem gyors. Arra hívta fel a kutya tulajdonosok figyelmét, de... hogy? Igen, igen, meg a szemetelők, a futók, akik ott futnak és eldobja a papír zsebkendőjét, mert egyszerűbb, mint, mint zsebre rakni, hogy vigyázzunk már itt egymás környezetére, meg a, akik ott laknak, azoknak is ugye a környezetére uh, nem uh, sok minden történt. Még azt is kiírtam, hogy aki egyetért vele, az, az helyezene el egy kavicsot és itt a kis tábla alatt, és akkor így egyszer-egyszer ott van egy kavics, de, de nem, nem nagyon... Milyen foglalkozása? Terek. Uh, Rendezvényszervező vagyok. Értem. Hát apukám biztos azt mondaná, hogy fölös energiái vannak, de akkor ezzel én lenézném azt a tevékenységet, amit folytat. Hajrá! Köszönöm. Sok sikert a küzdelméhez! Hát ez meg minden csön Fiala János lehet? Szokásomtól eltérően azt kérdezem tőled, mert amikor beszéltünk, akkor számtalan dolgok, dologról egyeztettünk, küldtem neked mindenféle anyagot, mert azt mondtad, hogy nem vagy mindennel tisztában, de ugyanakkor mondtad, hogy téged most más foglalkoztat, mert más dolog miatt vagy felháborodva, és akár hiszed, akár nem, belejött vagy, amiről én a kérdezni, későbbre marad, vagy egyáltalán, mi volt az, mert te elkezdted az anya egyházaddal kapcsolatban, de nem fejezted be? Te jó Isten! Uh, hát ugye legalább három-négy napon ezelőtt beszéltünk. De annyira fel voltál, ki voltál akad, hogy az ember azt gondolná, hogy azt nem felejtetted de, el. De lehet, hogy nem a te egyházaddal, hanem más egyházal volt kapcsolatos. Uh, tudom, Ilyen, Szokott olyan lenni, hogy te nagyon felhúzod magad, és két nap múlva nem emlékszel arra, hogy mire, min húztad föl magad? Persze, hiszen az energia kell, hogy az ember a tönkretet, vagy sebbet szemzetvilágot valahogy önmagában állítson, megértse, és milyen estezen túl van, akkor jöhet a Magyar Egyetlen emlékszel arra, hogy miről akartál akkor beszélni, vagy mir miről beszéltél akkor? De én arra most már emlékszem, hogy mivel foglalkoztam, és hát természetesen az még egy folyamatban lévő történet. Szívesebben beszélnék erről alkalmasint abban a stádiumban, amikor, amikor már véleményt tudok mondani, mert egyelőre csak néhány tény áll a rendelkezésre. Azt kérdezem tőled, ugye, amiért én felhívtalak téged, az azzal volt kapcsolatos, hogy én azt érzékeltem, hogy az a választási matematika, amelyet a választói jogi törvény létrehozott, az azt az igényt ébresztette a politikai pártokban, a politikai pártok pedig azt próbálták sugalni a népnek, aztán azt állították, hogy a nép ezt sugalja a politikai pártoknak, hogy mindenkinek össze kell fognia mindenkivel annak érdekében, hogy a jelenlegi párt kormánypárt, illetve a kormánypártok leválthatóak legyenek. Ennek érdekében pedig az ellenzék, ha nem is egységes, de a sokszínűségét fel tudja oldani úgy, hogy közben beveszi azt a jobbikot, amelyről ma azt mondja, hogy elindult abba a néppártosodási irányba, amely már őt kvázi szalonképessé teszi. Némelyek nem mondják azt, hogy szalonképessé teszik, de azt mondják, hogy a Fidesz ennél rosszabb, amivel ugyanakkor nem mondják azt, hogy nácibb, mert nem tudom, hogy van-e olyan, hogy náci, nácibb, legnácibb, de minden esetben létrejön egy olyan szellemi zűrzavar, amelyben aztán végül megjelenik maga az antiszemitizmus, amelyről úgy tűnik, hogy ha bár valami törvény is kimondja majd, hogy hogyan kell, vagy jogszabály van arról, hogy hogyan kell tanítani, bár magát a definíciót nem találtam, mert azra hivatkoznak, de az ügyben a jogszabályban, de egyre cifrább dolgok vannak, de ugyanakkor, mintha elindult volna az antiszemitizmusnak a relativizálása, amely nagy valószínűséggel összefüggésben van azzal is, hogy a holokauszt túlélők meghalnak, és a rokonaik már másféleképpen gondolnak vissza arra az időszakra, mint ahogy visszaemlékeznek rá azok, akik azt megélték és mindaz, ami az, a, a holokausztal vagy a holokausztagadással kapcsolatos, az már a pártokban másféleképpen nő, mint ahogy korábban nőhetett akkor, amikor az emberi emlékezet kiterjedt még olyan időszakra, amire, amivel kapcsolatban voltak élő tanúk. Megmondom őszintén, hogy mire eljutottam kilenc óráig, bármennyire is furcsa, elfáradtam, mert valójában arról van szó, hogy olyan zűrzavaros beszédek vannak, amelyekkel én nem tudok mit kezdeni, de nem egyszer tapasztalom azt, hogy ezek az űrzavaros beszédeknek a megítélés és annak a függvényében van, hogy valaki szimpatizál-e valakivel vagy sem, mert adott esetben Karácsony Gergely teljesen értelmetlení űrzavaros beszédét azért mentegeti, mert Karácsony Gergely csak a baloldal vagy az, az, az, az ellenzék embere, és habár minimálisan se ért vele egyet, megpróbálja úgy megmagyarázni az ő szövegét, ahogy adott esetben Gyöngyösi Mártonét már nem tudja, akkor én ezzel a szemben, szemben eljárok, hogy elnézés, de hol van itt az objektív elvárás, amire azt mondja, hogy néze fiala így, meg úgy, akkor én elvesztem a fonalat, és valójában kezd egy ilyen általános fonalvesztés történni nálam, beleértve, ahogy Gyöngyösi Mártont mentegetik az ügyben, eh, ahogy ő egyébként 2012-ben megnyilvánult, illetve a velekészült interjúban van egy olyan mond amit én nem is értek, de amire egyébként az újságíró nem is kérdez rá, tehát Végül is olyan nagy gond, nincs Stumf Andrásról van szó, aki szerintem szerecemosatásban egészen professzionális. Azt mondja, vele a készült interjúban Gyöngyösi Márton Stumf Andrásnak a Jobbik 2006 ban szubkultárális mozgalomként kezdett terjeszkedni, nőni ezt ne feledjük. És igen, ha már erről beszélünk tényleg nem érdemes másolni. akkoriban tudatosan játszottunk rá a rasszista antiszemita érzésekre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jobbik egy raszista antiszemita politikai közösség lett volna, amire én általában csak Mondani. Mi van? Tessék! Jó Isten! Megint csak ezt mondom. Az egyik generálisan vonatkozik arra, amit mondani szeretnék neked, amit arról beszéltél, hogy hogyan tamarodnak össze a szövegek, és milyen komplikáltnak tűnik, nehéz szaladatnak, kihámozni. meggyőződés, milyen szándékan. Tehát van egy egyszerű módszer. Nézd meg azt, hogy milyen érdeket szolgál. Kinek az érdekét képviseli. Mit akar elérni. Ebből a szempontból mindegy, hogy franciául, németül vagy kínaiul beszél, a kezével magyarázva jelnyelvi módon kommunikál. Amit munkál a szövege, az az ő érdeke. Második megjegyzésem. Jó, de ha már így... itt tartunk, akkor azt mondom, neked mondani, hogy volt egy, nekem már egy sorozatom, ahol ez szóba került, ahol az emberek hirtelen olyan kollektív amnéziában kezdtek szenvedni, amilyenben korábban a politikusok szenvedtek. Tehát amikor te azt mondod, hogy mondja meg, hogy amit mondanak, minek érdekében mondják, akkor hirtelen azt tudom neked mondani, hogy mondd már meg nekem, hogy minek érdekében felejtenek. <tos> a felejtés az kettős. Felejtés az, amire ténylegesen, objektíven nem emlékszel, esetleg senki sem sen emlékszik. Felejtés az, amikor valaki úgy tesz, mintha nem emlékezne. Tehát itt a látszat, a hamis látszat és a valóság különböző árnyalatairól van szó. De ugyanerre, ugyanerre is áll. tehát hogyha nyilvánvalóan ő átküldtél nekem egy videót a Jakab nevű jobbikos képviselővel. Én leginkább a szemét figyeltem, mert a szem is kommunikál. <gül> nem nemcsak a hang. Olyan metsző ingerült, haraggal tekintett arra a sosem látott szakállas, gondolom, ECHO tévés vagy kurucinfus tévés riporterre, ami mellett teljesen mindegy volt, hogy mit mond. Mondhatta volna azt, is, hogy úr, nagyon kedvelem vagy, vagy milyen jó, hogy együtt dolgozhatunk. A szem elárulta, hogy legszerűsébben megfolytaná. És innentől fogva az egész, amit elmondott, attól vált hamisá, hogy a, a, a, a szem kommunikációja és a száj kommunikációja nem Jó, lesz. de azt is meg, drága Donát, hogy ugye történelmből én jelesre érettségéztem, ezzel együtt nem gondolnám, hogy most minden történelmi teszten átmennék, de amikor a kitörés napjával kapcsolatban már ott tartunk, Ugye a kitörés napjával semmi gond nincsen, és a Waffen-eszt is lehet egyébként méltatni, mert egyébként ott vannak a szovjet csapatok, amelyek ugyan voltak, akiket felszabadítottak, de gyakorlatilag más elnyomást hoztak. És ennek örvén dacára, vagy éppen ennek okán senkit nem zavar, hogyha egy ilyen felvonuláson, vagy zavar, de nem igazán horogkeresztes zászlóval közlekednek, akkor létrejön egy olyan egyrészt, másrészt, amely az én nem történelmi távlatomnak ne Ezelőtt, oké, 18 évvel ezelőtt még nem volt, most pedig működik. És azt kérdezem, hogy Jézus Mária mi változott? Sokkal hígabb lett a, a közösségi morál. Nem csak ebben a tekintetben, de ez tűnt föl neked, vagy, vagy ez érint téged érzékenyen. Engem, engem az is érzékenyen érint, hogyha emberek nem tudnak a másiknak, mondjuk nálunk idősebbnek tisztességgel köszönni. Az általad ismert szeretetházban hosszú éveken keresztül komoly munkát folytattam, hogy az állam 30-40 ével fiatalabb fiatal ápolókat megtanítsam arról, hogy náluk 60-70 ével idősebb embernek nem mondjuk azt, hogy jó napot. És ha én eltűrtem volna azt, hogy folyamatosan ilyen, kellemetlen, rossz diszonáns módon köszönjenek, akkor ma már mindenki köszönne lehet, hogy én is, még az is lehet, hogy te is. Magyarul az, amit te érszék, ez az ez azért lehetséges, mert valamilyen oknál, vagy több oknál fogva hosszú időn keresztül, és ez nem 1989 90 utáni időszakra vonatkozik, hanem az a megelőző időszakban is működött egy sajátos Kettősség, csak éppen a reflektor másra irányult. Én, akint mind a két vémisztő hatalom valamiképpen a közvetlen memóriámat terhelve meggyötört, akár a, a náci, akár a, az orosz megszállás, vagy a utáni periódusára gondolok, az én számomra természet szóval nincs kérdés és az sem lehetséges, hogy jelenlétemben valaki nem úgy zsidó szólnak, hogy olyanakat megengedjen, amikről te hátküldted nekem az anyagokat, hogy hátborzongatónak tartok és vérlászítónak. Azokat a a kollégáidat, akik ott a nem tudom milyen tévében egy másik ember nevéből gúnytűzve próbálják kódolni a saját zsigeri és alpári antiszemitizmusokat, azokat Azokat kellene plakátra tenni, nem Soros Györgyet vagy a kert, hogy így beszélnek azok, akik nem volt gyerekszobájuk, akik nem ismerik a történelmet, és akik is veszik a másik ember szemvezését végre az ilyen embereket kalodába rakták, vagy, vagy kirakták a választás. de azt is meg Donát, raktára. hogy 18 évvel ezelőtt, amikor én ezt a műsort elkezdtem, akkor is volt ellenállás azzal a kapcsolatban, hogyha a, tehát mindig is volt egyfajta érzékenységem, a származásommal a kapcsolatban, és ahogy aztán lett valamiféle identitás tudatom, olyan, amilyen, azért számunk értem, hogyha ezt valaki bántani akarta, de már azt veszem észre, hogy a dolog sokkal inkább relativizálódik, mint ami akkor volt. Azokat, akiket eltiltottak, azok olyan bűnbánást mutatnak, amely tízeskálán kettes tekinthető bűnbánatnak. A műsorvezető megmarad, miközben ő békén tűrte azt, hogy ez zajlik. Mindez egy olyan országban, amely hol a miniszterelnök úr Izrael látogatása kapcsán, holattól teljesen függetlenül, hol az Európai Uniós választások Összefüggésben, holattól teljesen független zéró toleranciát hirdet, e, és én akkor nem tudom, megmondani, hogy mi az a zéró tolerancia, ami közben megtűr ilyeneket, és azt tapasztalom, hogy miközben én ezt tízeskálán 8-asra hangoztatom szemben a 18 évvel ezelőtti tízeskálán tízes énemmel, ezzel az embereket egy kettes skálán egészen hármasra fel tudom hevíteni, és azt nézem, hogy mi az romlott el, így, hogy ez így működik. Nem, nem. A következő helyzet, hogy mindenki először saját magát vizsgálja meg. Tehát ha te el tud mondani azt, hogy a te nyelvi fogalmi történelmi tisztánlátásra való törekvésed, minden vonatkozásban érvényes, tehát a, a Kínában üldözött kisebbségektől kezdve az egykori indiánok iránti vagy a Muszardak legyilkolt örményei iránti részt ugyanolyan nagy, mint a kérdésben szereplő, akár élő, akár a közelmúltban megölt Magyarország és zsidókra, akkor, akkor nincsen olyan nagy baj, mert akkor kétségtelenül a világ romlott, mint ahogy mindig is romlott volt, sőt, tudhatjuk, hogy ez. Krisztus visszajöveteléig nem is fog megváltozni, de legalább a, ez a világ rajtad, a diadat nem maradhatott. És ez már önmagában is egy komoly dolog. A másik része azonban az, hogy valóban így van ez a, ez a dolog, ahogy te mondod. Tehát az érzékenységed nem, nem, nem visz tév útra. Tehát például ha az említett esetben, Netanyahu-t valaki kritizálja, mert úgy ítéli meg, hogy az a politika, amit ő ősz, akár Izraelben, a világban, de kivált képen a közép-kelet-európában, az, az nem az a politika, amit, ami ezeknek a népeknek a javát szolgálja, akkor az illető antizionista, vagy antiszemita lenne, távol álljon. Szó nincs róla. Konkrét baja van Netanyahu politikájával. Ez még csak izenelőesen vonatkozik, csak ennek az egy embernek a megáltalkodott, majd hogy nem azt kell mondom, szélső jobboldali, elvakult tevékenységére. És a, abban az esetben, hogyha bárki Magyarországon valakit a cselekedetei miatt ítél meg, és mondja el, abban nem meg, abban nem következik hogy az illető embernek a származása ebben szerepet jár. Ebbeneket teljesen igazad van, de ahhoz azért lézerkés kell, vagy ha tetszik még finomabb eszköz, hogy ezeket a rétegeket az ember úgy tudja eltávolítani egymástól, hogy közben az alatta levő ne sérüljön. Így van. Hát erre a fajta érzékenységre próbáljuk egymást még ezt, Én ezt az, az érzékenységet egyre kevésbé tapasztalom. Tehát tényleg annál az <kül> Én régen képes voltam hetegéig letáborozni annál, hogy milyen az az éró tolerancia, ahol egy négyszemélyes műsorból három embert eltávolítanak másfél hónappal később, szintén azért, ez, ugye mindig arra szoktam utalni, hogyha valaki rácsap az ujjára egy kalapáccsal nem 45 nappal később ordi, de mindegy. Itt most 45 nappal később kiraknak három embert, és magáról az a műsor, az a készítő, aki az egészet lehetővé tette, illetve minden esetre nem gátolta, az vidáman és ragyogóan vezet műsort, beleértve ugyanezt a műsor, csak éppen már más legénységgel, mint ahogy a hokiban vagy a kézilabdában különböző sorok vannak. És közben a miniszterelnök úr meg arról beszél, hogy zéró tolerancia, és én ne aggódjak, mint zsidó, mert én meg vagyok védve. Én meg azt mondom, hogy én ezt az egészet úgy, ahogy van, nem értem, úgy, de, mint lenne a szavakkal, és bárcsak játék lenne a szavakkal, de nem csak a szavakkal. Már senki, senki nem él azok közül, akik 1945-46-ban kiválogatták azokat a nyilasokat, akiket átöltöztettek egy másik egy egyenruhába, mondván, hogy ilyen emberekre van szükség a karhatalom megszilárdításához és a munkás osztály öklévé, lenni, és abszolút nem érdekelte, bocsánat, őket az, hogy ezek az emberek pár hónappal, ével korábban gyilkoltak, ha egyszer szükség volt rájuk. Akkor is bevette ezt a, a mondjuk így a magyar társadalom egészen többsége, kollektíven felejteni akart, eltagadta, hogy az a, az, a, az a szörnyűség, ami történt, mindenkit érint az eszterpomi bíborostól az utolsó cigány bajtáig a nagy És ez, ennek vagyunk mi az örökösseje? Miért lenne nekünk más az életünk, mint a és amikor Ez a politikai szükségszerűség az azt kívánja, hogy olyanokkal kell összefogni az állampártal szemben, akik ezt egyébként nem erősítették, de nem is gátolták, bár szerintem inkább erősítették, de most arra van igény, hogy ilyet ne mondjanak, és akik egyébként tudatosan játszottak rá rasszista, antiszemita érzésekre, ami hát, egy egészen elképesztő fogalmazás. Ez azonban nem jelent azt, hogy jobbik rasszista vagy antiszemita politikai közösség lett volna, mint ha valami színjátékról lenne szó. Szóval ezt is el kell nekem fogadnom? Nem. Nem, hogy neked nem kell, senkinek sem kell elfogadnia. Cinikusan, ha, ha cínikusan, én azt mondanám neked erre, hogy, hogy ne politizáljon, akinek kényes a gyomra, és jó az emlékezete. De nem vagyok cinikus. Kevesen így, maradnak. Azt mondom, hogy igenis, politizálj, politizálok én is, és nyilvánvalóvá tesszük azt, hogy bizony attól a, a mi morális értékeink, morális értékek maradnak, hogy kisességben van. Min múlik, hogy kisebbségben van, vagy többségben van ugyanazzal a jó érzéssel? Ha a, a társadalom eh, látható, vagy látszólagos, vagy láttatott eh, tömege, vagy esetben nagyobb tömege, a maga gazdasági, politikai, emberi elképzelései megvalósulását eh, eh, jobban várja egy olyan vigyomrunkat, fölöttéd megterhelő kompromisszumtól, mint tőlünk, vagy attól a letisztult és kipróbált moralitásról, amit mi képviselünk, akkor nekünk tudomásul kell venni, hogy a tömegtársadalomban nekünk esélye. Jó, azért az a tömegtársadalom, mindig tömegtársadalom tömeg volt. A biblia, a biblia milyen magyarázatot ad arra, hogy az igazság mindig előbb-utóbb, de tudom, hogy most hülyeséget fogalmazom, így nem beszélt, de hogy alapvetően valamiféle kisebbségből jön elő mindig az igazság, ami aztán átmenetleg uralja a világot, hogy aztán megint kisebbségbe vonuljon. Ez egy különös kérdés, amit felvett, mert erre többfajta válasz is van, de megpróbálom nagyon egyszerűen annyit mondani, hogy a Szentírás Igazság fogalma eleve kettős. Van az abszolút igazság, mondjuk így a szent, vagy az törökével az Isten igazsága, ami nem megismerhető, amely valamiképpen, mint egy nagy fellegradbóti szavát idézve fölén borul, eltakarja az Isten arcát. Mi a követelő akaratot, a kinyilatkoztatott törvényt ismerjük, de senkinek sincsen ereje, lehetősége, képessége arra, hogy a követelő akaratnak megfeleljen. Van egy relatív igazság, az egyik az ember, a másik a cöldák a héber szava, amely azt jelenti, hogy képes vagyok arra, hogy méltányosan viselkedjem a másik emberrel. Ha látom, hogy bajban van, és tudok rajta segíteni, és segítek rajta, akkor e fölfogás szerint én igaz ember vagyok. És ez az igazság az, amit a földön az ember elérhet, vagy amit megkövetelet meg, megkívánhat a másik embertől, vagy a társadalomtól. Ezen alapszik az egész szociális rendszer, ami, ami az elmúlt 200 évben Európában és az Egyesült Államokban létrejött. Mindazonáltal az, amit, amire te vágsz, amire én vágyom, az mindig csak az egyes ember, az individuum személyes élménye lehet, hogy tudnélik, fölismeri, és most figyelj, fölismeri, az abszolút követelő akaratot, Stélo Gábor 1944, és a saját élete több hónapon keresztül a kockáztatásával semmiért, hiszen bármelyik órában végezhetnek vele, hordozza az igazságot, majd eltűnik. Én ezt senkinek nem merem azt mondani, hogy tessék így élni, vagy mint Gandhi, vagy mint Albert Schweitzer, hát szentek, ezek a szentek, akik akik nyilvánvalóvá teszik, hogy igenis létezik abszolút igazság. De hogy ezt a tömeg nem képes megvalósítani, az, az az emberi történet egyetemes tapasztalat. Köszönöm szépen, csak csöködben telefonált valaki valami KFT-től, és nem tudtam, hogy éppen mit szeretned, de ezek ilyen megkülönböztetett pillanatok. Köszönöm szépen neked a rendelkezésre állást. Mondanám, hogy megnyugtattál, de nem mondanám, majd gondolkodom permanensen. Feltétlenül, feltétlenül és a, a, a saját tartásodat semmiért ne adod. Igen. Köszönöm szépen, Donát Lászlót hallották. Szia! Tessék. Igen, rendben van, de én egy műsorba telefonál bele, én nem fog tudni önnek segíteni. Egy kicsit később, ha telefonálna. Köszönöm. Akarnak-e bármit kezdeni velem? 06148909999 és egy. Tesszük. Jó, köszönöm. Mert ez alapján, amit a Donát László mondott a netanyahu kapcsolatban, ez alapján a soros plakát sem ugye? Nem tudom, mert nem tudok önt önnek válaszolni. akar még bárkit velem valamit? Jó reggelt! Azt hátném kérdezni, hogy látta a tévében azt a felvételt, amelyen a Jakab Péter a nevet, amikor a pörzse a... Igen, láttam. Talam... Megtesz egy harmadszor, nem telefonál. még azt érzem, hogy mi az is... Jézus Mária! Egy terült dologok Viszont! Én egyet telefonolok, de közben itt vagyok. God is it. Oh volt kb. egy évvel ezelőtt egy elég hosszú riport sorodott Császi Igen. Igen. tervezi azt, hogy most, hogy már uh, letöltötte a nem jogos büntetését éppen és... tennap jutott az eszembe, annyi elvaratlan száll van az életemben így, múltkor azt mondtam hogy a törtei Takás Krisztát is felhívom ezek mind-mind jogos dolgok, és aztán elsodorja az életet, teljes mértékben megérte ment kíváncsi lennék rá Egen. köszönöm, szépen. én is köszönöm Let's 06 1, 9 0 9 9 9 és 0 6 3 7 1-1 hat egy először. Nem tudom át, mondom ezt a mondatot se 061 -9 -9 és 06 -7 -7 -1 -1 -1 másodszor. Itt szeretném elmondani, hogy 25-én hétfőn nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában, fél tól Bakás Filipov, önök megén. Hétfőn nem lesz író lebonyolítások egy és nagy valószínűséggel szerdán sem, ezt kedden megmondom önöknek, amikor is a műsor fél kilencig tart, és nem tovább. Ennyit tudok a jövő hétről belétve, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 0614890999 és egy senki többet. Jó reggelt, Fialúr! Jó Én szeretnék, hogy ezzel a mostani lakátokra felírt dolgokat nem lehetne valahogy kideríteni, hogy kinek van igaza. Mármit mit mivel Hát most voltak ezek a lakátokra felírt konkrét dolgok, amiről ugye a Fidesz azt állít, hogy igaz, az Európai Bizottság azt állítja, hogy nem igaz. Kit kit kérdezzek meg, akit elfogad? Hát nem tudom. Nem lehet, nem lehet megszerezni erről agyamokat. vagy akár portot csinálni bárkivel. Vagy... Holnap beszélek az az Európai Uniós biztossal, az jó? Hát egy véleménynek biztos, hogy jó, de ő... El és önnek hány vélemény kell? Hát papír jobb lenne. Papír? Papír? Hm, jó. Megyek az irattároba. Mondják, biztos, hogy ma 2019. február 21 ike csütörtök van, és 9 óra 37 perc. Hol van erről papír? Ez egy örkény, er hogy perces volt az előző telefon, csak hogy legyenek vele tisztában, tehát azt az Isten írta, hogy nekem nem sok közöm van. Kell ahhoz valami ifjonti hív, ami azt a leányzót vezette, aki elment Rákos Borzastóra egy küldeményért, amit neki egy másik keletben kellett volna megkapnia, és amit a posta, amit teljesen ismeretlen okból vitt el máshol, de nem akarta neki odaadni, hiszen nem volt papírja arról, amit a posta elrontott. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ezt, ezt a magas labdát nem tudom nem lehetni a papír grácsba van. Úr, Nincs semmilyen papír. Hogy egy őrült vezeti az orrát. De nem, nem, nem. Tehát amiről De ön beszél, az a saját hülyeségéről szól, jó? A saját hülyeségével pedig ne vágjon föl, mert szerintem a családtagjait meg fogják róni, leszámi, hogyha magányos. Mindig voltak egy fejöncsének, egy ilyen bagoly mondja verébnek, hogy nagy fejű, csak aztán. Tudják, az hogy... És soha. Sose... Mindig tetszett a viccem, amikor azt mondja a kapitány, hogy ott van egy sziget, én onnan beszélek, amikor minden összes szárny ég, de az élelkeményen egy olyan képnek szeretnék a kapitánya lenni, aki a képen van, és ha ég a szárny, akkor lerakja, mert az a dolga, tehát hogy ez... hogy hol lakik az értelmes beszéd mostanában, hogy meséljenek már Minden nap azt gondoltam régebben, hogyha én ide nem jövök be, akkor önök nagyon sokat vesztenek, és mostanában egyre -egy gyakrabban merül fel bennem, hogy én nem vesztek-e egyre többet azáltal, hogy nem valami mással foglalkozom. Azt maguk előtt, hogy egy kislány egy rákosborzasztói postán arról győzködi a postást, hogy adjon oda egy olyan küldeményt, amit ről neki azért nincs papírja, mert hogy ki se vitték arra a címre, ahova azt feladták, viszont elvitték egy másik címre, amire nincs magyarázat. Az illető ezt megtagadja, ezt követően a kislány kétségbe esve és dühösen fölhívja az anyját és zokog, mert neki arra a könyvre szüksége van. Hogy tényleg szüksége van, vagy sem, szinte közömbös, de a történethez annyiban tartozik hozzá, hogy neki az a könyv nagyon kell. Tehát ő arról megvan bizonyosod, vagy anélkül rosszabb lesz az élete, nem fog tudni elérni valamit. Ez az egyik központi eleme a Kejfejancsének is, és az ember Valamiért zokogva az okokba az anyját, hogy Pistigen nem érti, hogy rossz úton halad, anya, ugye nekem meg kell neki mondanom, hogy rossz úton halad. Az anyja meg is vigasztalja, meg nem is tudom, mit mond neki, nem voltam ott, de a kislány ebből egyebek között új erőt merít, megy a postára, elmegy egy másik postás kisasszonyhoz, aki hajlandó rá időt szentelni, nem értekli a történet, nem is ért nem is érdekli a történet nem is foglalkoztatja de hajlandó rá 10 percet szállni megtalálja a könyvet nem foglalkoztatja hogy az hogyan kötött ki egy egészen másik kerületben, és odadja az illetőnek miközben nincs róla papírja nem tudom érthető -e a történet ez maga a létezés kulcsa ezt tudom átadni ezt jelentem ma az És hogy kurvára utálom, hogy ilyen csillogó szemű fiatal lányok és fiúk az én hallgatóim között egyre kisebb számban akadnak. Sok okoskodó lőfügy annál inkább. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó holnap találkozunk, amíg szól a zene, megtalálnak utána dörö.fialajanos gmail.com. Hát itt